Vykopávky rádia Slobodný vysielač to je 120 minút naplnených tým najlepším, čo sa zrodilo v dejinách slovenskej a českej populárnej hudby, hit-parada slovenských a českých hitov rokov minulých. Vykopávky rádia Slobodný vysielač začínajú práve teraz. Ako je už zrejme, týždeň našej odluky sa v tejto chvíli opäť definitívne končí a pokiaľ máte čas ako taký, iba zbytočne márniť, respektíve prehajdákať, tak vám určite bude užitočnejšie zotrvať napríklad v našej spoločnosti v tých nasledujúcich minútach, keď sa k slovu dostáva už po 398-krát pesničková hitparáda slovenských a českých autorov a interpretov, vykopávky, rádia Slobodný vysielač. Z Banskej Bystrice sa hlási Peter Kršiak, no to s ďalšou várkou, Nestarnúcich nahrávok, ktoré vyplnia 6. tohtoročné a celkovo 389. kolo. Nemusíte ich bezbreho milovať ani zbožňovať, úplne postačí s pochopením vypočuť a môže byť, že vám bude neskôr jasnejšie, čo tým chcel stvoriteľ tej, ktorej nahrávky vôbec povedať. Zaručená je pestrosť a tu bude obsahovať už aj vstupná séria nastupujúcich novinkových titulov, pričom po ten úvodný si zajdeme do roku 1986. Už čo čoskoro tomu bude rovných 40, čo sa na pódiu Bratislavskej líry objavili bok po boku Janko Lehocký a Pavol Hamel, aby zaujali spoločnou pesničkou, popisujúcou už aj ich vtedajšie pocitové pochody, ako hudobníkov, ktoré do textu vpísal Kamil Peter a ono to rokmi nič nestratilo na aktuálnosti, a hoci si tam vtedy žiadnu cenu tých základných nevyspievali, tento titul pozornosti neunikol. Či už ako single, alebo úvodná pieseň albumového profilu skupiny Modus Vlaky s rokmi, súťažná skladba číslo dnes nesie názov Kapely Starnú. Tichu, po tichu, o so tichu Zo spolu živačoch sú už dávno mami Čo pláči a tašti z nákupu Žijú svoj život trocha Aj i tuto píseň máme už len pre ně, možno jsou s nami v najhoršom. Kapely z tam někde je zmena, co naše publikum. kapeli z tam někde je zmena, odchála každý kutichu. z Zmena každý je našem je každý No, bola to celkom slušná zmena, ktorá sa konala, od 29. mája až do 1. júna, to znamená 21. ročník Festivalu populárnej piesne Bratislavská líra o tomto festivále už aj nedávno vyšla ďalšia publikácia a ja z času na čas, keď už listujem tak po tej predtým vydanej autorom Ivan Sabo ale tiež je dobré nie všetkého sa držať, čo je uvedené v tejto knižke, pretože pri tejto pesničke je ako textár popisovaný Boris Filan samozrejme, že prácu svoju odviedol. Kamil Peteraj, ktorý otextoval aj ďalšie pesničky v rámci albumovej vtedy novinky skupiny Modus, na ktorej si zaspievala aj Ivona Novotná, nielen Janko Lehocký, prípadne Ľuboš Stankovský ako Bubeník a doplňali to ešte v pozícii muzikantov bas-gitarista Vladokašaj a solový gitarista Jirko Vana. No a Súčasťou tohto produktu bol teda v dvoch pesničkách aj Pavol Hamel a v jednej nahrávke Peter Lipa. To bolo to spoločné, spoločné dielo, alebo pesnička Trojice. Lipa Hamel Lehocký, keď vrelo V, spomienka tiež, ktorá ťahala hĺbšie do minulosti a bola ňou popredkávaná aj naša dnešná úvodná novinka s názvom Kapely Starnu, v prípade skupiny Modus 17. súťažný titul. Pavol Hamel je tu v 16. nahrávke. A takto spoločne sa budú teda pokúšať zaujať, alebo pokúsili sa, či sa to po rokoch opätovne podarilo. Budeme sa presviečať v ďalších kolách, respektíve už v tom najbližšom, do ktorého sa bude snažiť postúpiť aj ďalší bratislavský rodák, rodáčka, ktorá prišla na svet trošku skôr ešte v roku 1931, ako Carmen Mária Štefánia Beatrix Farkašová. Ale aby sa nemusela tak veľmi podpisovať, tak ju bolo možné evidovať pod menom Hanna Hegerová, respektíve Hanna Čelková. Stala sa poprednou slovenskou speváčkou, šanzonierkou, herečkou, spievajúcou síce prevažne v češtine. Prichádzal kvalitný repertoár, prečo by sa tomu vyhýbala. No a tým sa stala aj nekorunovanou kráľovnou československého šanzónu. Už sme ju tu počúvali aj v českých, aj v slovenských nahrávkach. Dnes siahneme po titule s názvom Recital 2, ktorý nás vráti do 70 rokov a pripomenie spoluprácu aj s Pavlom Koptom ako textárom, aj keď na tomto albume si mali možnosť svoje práce odviezť aj iný Pavel Žák alebo Dene ale takto na tom svete chodí, že Pavel Kopta nám tento raz pozornosti neunikňa. Práve takto na svete chodí je novinka číslo 2. Dneska večer doprovodne, nechodí ešte spát. Niekto môže zažvať po ruce z húru sta. Když budu přepavena, tak zblednu jako stěna, vždy jsem jenom slavá žena, neumím se prát. Jo, jo, jo, jo, tak to na tom světě chodím, když jedu vlakem nebo lodí, A hlavně, když jdu pěšky, na paměti mám, že člověk nemá zůstat sám. Slyšela jsem zpívat dáli, ku zbor, vedle prázdný rakve stály černý a to mor, tak zůstaň se mnou chvíli, až bude zase ten bílý, meluzí na venku chvíli, není nad horor jo jo, jo, jo, tak to na tom světě chodí, že strach ze strachu hrůzu plodí. A proto, když se bojím, na pamäti mám, že člověk nemá zústat sám. Když si zvyklej na pohodlí, no tak si bieš spát. Já nejsem tak, co se modlí, když se začne bát. Až začnu klesat ke dnu, tak možná trochu zblednu, ale potom kotvy zvednu a začnu se smát. Jo, jo, jo, jo tak to na tom chvíte chodí. Že člověk podobá se lodi Už vím, že po bezvětší začne výtrvát Loď na cestu se může dát Jo, tak to na tom světě chodí Že strach si na obojku vodí Jen toho, kdo se bojí, chvíli zůstat stá Já věřte, zkušenosti má má. Já má. Ano, ty zkušenosti Bolo cítit aj v jednotlivých nahrávkách, zkušenosti aj divadelné, aj filmové aj spevácké už v 60 rokoch pôsobila v pražskom divadle Semafor, odkiaľ teda prešla zo slovenskej strany, logicky. No a spolupráca aj s Miroslavom Horníčkom sa prejavila v recitáli H&H v roku 1965. Po skončení angažmánu divadle sa venovala potom solovým koncertom, najmä v zahraničí, v Belgicku, v západnom Nemecku, vo Švajčiarsku. No a v ankete o Zlatého Slávika... Ktorý bol vyhlasovaný hudobným v tom čase mesačníkom Melodie sa umiestnila na striebornej priečke hneď za Evou Pilarovou v 64. účinkovala aj v muzikálovom titule Kdyby tisíc klarinetu pod režisérskou taktovkou ďalšieho pána zo slovenskej strany Janka Roháča. No a vystupovanie v Parískej Olympii to je zase pootvorilo dvere. Prišli nové výzvy. Ale popri tom nezabúdala samozrejme ani na fanušika a poslucháča v našich zemepisných šírkach a preto vzniklo aj to, čo sme si pripomenuli, albumový produkt s názvom Recital 2 a na ňom um, sa nachádzali aj ďalšie výrazné tituly, hlavne to rímovanie o živote, svadební píseň, ale tak ako prichádza svadba, tak prichádza aj rozchod času na čas a nechýbal ani rozvod na tomto projekte. Za Hanou Hegerovou sa budeme vždy radi obzerať. No, rebríčku nám absentuje už celkom slušnú dobu. V roku predchádzajúcom sme ju tu mali v dvoch pesničkách, ale iba 1.12. miesto hneď na začiatku roka, ešte 2. januára a odtedy absentuje, hoci teda po skladbe Lásko prokleta. Sme ju tu ešte počúvali v ďalšom úžasnom titule. Vana plná fialek, ale tá ako jediná zatiaľ z jej strany reblíček nevidela. Po šampiónoch, pretože aj skupina Modus, aj Pavel Hamel, aj Hanna Hegerová už u nás na najvyššej priečke spočinuli, si teraz vypočujeme dámu, ktorá keď sa objavila vysoko, tak bola maximálne bronzová a to v 326. kole. V októbri 2024, keď sa skryl mesiac za obláčik. No a dnes sa za rodáčkou z nových zámkov obzrieme počase opäť. Melánia Oláriová bude pútať našu pozornosť. V tomto roku dôjde na 98. výročie narodenia 8. augusta. No a na jej konte sú krásne úspechy. Ona už svojho času mala také poslucháčské odmeny ako napríklad 600 tisíc predaných kusov hudobných nosičov hlavne za pesničku Listoček z Brezy ktorú mala možnosť naspievať ešte v 50 rokoch a my sa v podstate do tohto obdobia aj vrátime hoci našu pozornosť teraz bude pútať trošku iný titul mi Andrej Lieskovský a Vít Ilek v prípade Melánie Oláriovej to bude tretí štart po nahrávkach tak nekonečne krásna a v spomínanom titule Skryl sa mesiac za obláčik, to bude skladba, v ktorej nič krajšieho poznať nebude. No už tě niečo preto, nech mám ich akurát. Kto rád má znástaňec náš plný krás, ten hneď so mnou skola polá. Len hrajte, ktorú chcete, peď vy to krásne viete. Nech vidia v celom svete, že radosť prišla k nám.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 Ste leťí svieti domov za zviedzi, do nám, Kukyť sa s klapcom šván, Tanci dobré výsvrta Len, že stále sa mi zdá Že muzika málo hrá měch to v sále duníkým Sú celé struny hraj Muzika hraj Viem, že čas ten letí, Avšak hviezda svieti domov, sa nám Tak tu sa najkrajšie pocity síce spájali s tancom, ale môže byť, že to predsa len viac platí o spievaní ako o tancovaní. V prípade Melanie Oláriovej v roku 1947 síce získala stipendium na štúdium v Taliansku. Čo sa týka spievania, ona v podstate na Bratislavskom konzervatóriu sa venovala viac opernému spevu, ale po februári 1948 už vycestovať nemohla. Na tom konzervatóriu si prestávky spestrovala tým, že si občas zaspievala, ale musela potajomky. Populárne pesničky so sprivodom spolužiaka Harry Hostacha s orchestrom Gustava Broma sa objavila vo vysielaní v rozlase už ako 18ročná v decembri 1946 ako študentka konzervatória, ale pod pseudonymom Melania Lomnická, lebo vtedy sa na konzervatóriu prísne zakazovalo pôsobiť v oblasti populárnej hudby, ale zadarilo sa tak, že potom neskôr, a tiež si to viac všimli na českej strane, jej ako prvej slovenskej speváčke odovzdali platinovú platňu, bol to výraz uznania za celoživotné dielo a aj za celkový počet vydaných hudobných nosičov, ktoré v Českej republike teda odmeňovali v roku 1999 vydavateľstvo spôsobu a minister kultúry Pavel v vtedajší a aj teda nadácia ochrany svaz autorský a život umelca. Košická opera mala tiež záujem o túto dámu ale začiatkom 50. rokov sa usadila v štúdiu rozhlasovom. No a podľa Pavla Zelénaja ju pre populárnu hudbu získal Geza Topercer, ktorý jej napísal pesničku Domov je krásny. No a v podstate tam sa niekde začali aj sypať potom ponuky od ďalších autorov a tu vidíme výsledok. Andrej Lieskovský, Vít Ilek, podpísaný tiež pod jeden z výrazných titulov, ktoré mala možnosť Zaznamenáť spomíname od 19. januára 2013 Už je to teda 13 rokov od momentu, čo nás opustila ale v pesničkách zostáva No a teraz sa posunieme o 10 rokov bližšie k súčasnosti za nahrávkou ktorá v tom čase bola najskôr singlovým titulom, ale neskôr sa objavila aj na prvej profilovke skupiny Olympic. Opäť sa obraciame smerom k aktivite alebo aktívnej formácii, ktorá aj naďalej ide ako dobre namazaný stroj. V tom 67. sa na hudobných nosičoch a tiež vydavateľstva Suprafon už objavovali čisto len vlastné pesničky tejto formácie, ktoré točili v štúdiách Suprafonu. No a spolu so skladbou Želva, ktorá sa neskôr Stala titulnou tej prvej profilovej LP platne Sa na rovnakom hudobnom nosiči, ale samozrejme na druhej strane Na Ačku dokonca, ak to teda mám správne otočené, tak by mala byť Ačkom tejto platne Objevojila tiež pesnička autorskej dvojice Pavel Chrastina Ako textára Petrianda, ako skladateľ A dnešná naša novinka číslo 4 Snad sem to zavinil ja Chceme na to kůkem nic jíst ti nechutná, v hlavie máš asi brúka tak nezoufej nic to. Zkus zapomenúť na všechno, co je pohou soutvou, obarvenou na černo, smutnou touhou. Tak nezoufej, nic to není. Zá to zmiení snad sem to zavienil ja zkus zapomenúť na všechno, co je pouhou tou obarvenou na černou smutnou touhou, tak nesoupej, nic to není. Sa aj môžeme držať, na tomto zavinil ja. Ono sa točilo od januára do zhruba októbra celý rok, čiže nie, že by sa kapela presunula naraz do štúdia a všetko skompletizovala, postupne vychádzali single. No a tento nebol vo veľkom náklade ponúknutý, lebo zodpovední pracovníci vydavateľstva Suprafon boli presvedčení, že v závere pesničky želva, sa nespieva oh no, ale je tam to hnedé, nevoňavé, tak sa musel pretáčať. Prišiel Ladislav Klein na ten záverečný zbor musel prespievať svojim vokálom no a postupne sa teda dostávali na svetlo sveta aj ďalšie nahrávky, aby potom spočinuli nakoniec na prvej profilovej LP platni skupiny Olympic, čiže na albume Želva, ktorý bol aj vôbec prvým československým beatovým profilovým titulom. Olympik sa tiež ako prvá big beatová kapela zúčastnil pesničkového festivalu Bratislavská Líra v 68. Tam vtedy súťažil s nahrávkou Krásná neznáma no a na úspech si musel počkať až do toho 85. roku. Hoci teda medzi časom ponúkol aj iné vydarené diela, dnes to reprezentuje po druhýkrát, čo sa týka tohto obdobia. Nahrávka, ktorá sa zaradila medzi tie nosné, čo sa týka repertoáru a v podstate priebežne sa objavuje v koncertnom programe aj v súčasnosti. Spomalili sme a už sa ani veľmi nerozbehneme, aj keď tá nasledujúca predsa len bude trošku rytmickejšia a bude to príspevok zo strany dvoch minuloročných jubilantov. Ročník 1945 najskôr 1. júna si 80. pripomenul Karel Šíp a potom neskôr 14. septembra aj Jaroslav Uhlíř a oddeliť ich ani nejde hoci teda už aktuálne majú iné aktivity každý na inej strane a keď sa povie Jaroslav Uhlíš, tak sa zvykne už dodávať viac Zdenek svirák. A v prípade Karla Šípa sú to moderátorské aktivity, ale boli časy, keď boli neoddeliteľní, či už ako moderátori, baviči alebo autory. A my si to dnes aj pripomenieme, práve tú autorskú spoluprácu. Rok 1993... To je aj projekt Šíp a uhlíř v Šaráde. Došlo na výber scénok a pesničiek. No a do tohto, do tejto zostavy 17 nahrávok sa napokon zmestila aj naša dnešná novinka číslo 5 s názvom Sentimentální chlápkové. ty časy, kde jen jsou Vzpomínky vizej pod plísní U táboráku s kytarou Nocí šla píseň za písní Snad všechno bylo jinačí I pivo mělo jiný šmak Čas každýho z nás poznačí Čas letí ani nevíš, jak. Zapoukal vítr lehouce, holkám na skůtrech sukně zved. Když uháněli k berouce, to už je nejmín tisíc let. Nocí se neslavu něbuschlej traf. Ubytoval se spod širán, od řeky z dálky mírně hučel z Na šraňkách houkal vždycky vlak, taková noc, no to byl pravej rád, Dneska už nejsou takové nepoznamy. Když slunce vlezlo zamračná, tak tam byl ještě někde stok A v řece voda průzračná, takže i pít by si z ní mohl. A holky byly přítulný, často až kránu šlo se spát. dostanu nebo do kůlny, Nebylo třeba ani slát těch smůlných očí, smůlných těl, Každá chtěla vejít bar do tmou. Miloval ten, kdo právě jdel, Zbytek byl motku za motkou, nocí se neslavůně uschlej, trach. Ubytoval se s oči rád, z dálky mírně hučel v Na šrankách houkal vždycky vlak, taková noc, no to byl pravej rád. Dneska už nejsou takové, nebo tím, jak létají. Toho sentimentu to z času na čas bude vždy celkom dosť. Spomínať títo dvaja páni majú určite na čo, aj tá ich spoločná muzikantská cesta, ktorá sa začala písať na začiatku 70. rokov, keď je vznikla kapela Faraón, ktorej súčasťou sa stali Karel Šíp ako kapelník a basgitarista, Jaroslov Uhlíř ako klavirista, spevákom bol Jan Jón, trajúci aj na elektrickú gitaru a za bicími sedel Zbinek Šemnický. No a úspech sa dostavil hlavne potom, tom, čo pri jednej barovej prezentácii predniesli českú verziu pesničky The Pushbike Song austrálskej kapely The Mixturis. No a český text na pôvodnú melódiu zložil kapelník Karel Šíp. Pesničke dal názov Šlapací kolo a keďže u barového publika zožala nečakaný úspech toto ho posmelilo ponúknuť ju na vydanie vydavateľstvu suprafon úspel a v závere roku 1971 tak vznikla v Mozarteu singlová nahrávka kde na jednej strane platne bola pesnička Šlapací kolo a na strane druhej titul Padá kámen ze skály, ktorý otextoval Zdenek Svierák, už spomínaný no a krátko potom pôvodného speváka Jana Jolna vystriedal Jirka Schellinger, ktorý dostal od Karla Šípa pozvánku po čo jeho kapela The Happy Five odišla do Finska a Jirka Schellinger zostal doma V tejto novej zostave potom Jirka účinkoval po baroch s rozličným barovým repertoárom, ale pre úplne odlišný charakter spevu bolo tiež zaujímavé že hitovka Šlapací kolo v jeho verzii už publikom až taká prijatá nebola a to šlo na paradoxnú situáciu, keď kapela už nebola schopná reprodukovať pôvodnú podobu tejto skladby, ktorá sa medzi tým stala mimoriadne úspešnou, pretože e, súčasne s tým e, kapelu Faraón e, širšia verejnosť v podstate nepoznala, tak mali po určitú dobu poslucháči dokonca dojem, že vesničkou šlapací kolo naspieval Petr Janda s Olympikom pre podobnú farbu hlasu, akú mal Jan Jón, v každom prípade tá spolupráca s Jirkom Šelingerom, tá sa premietla hlavne do pesničky Holubí Aj toto je niečo, čo sa môže spájať s týmto tandemom, aj keď samozrejme tam je textárom opätovne možno spomenúť Zdenka Svieráka, ale hudba Karla Jaroslava Uhlířata zostáva aj pod týmto titulom a potom už došlo zase k zmenám. Jednak Jirka Schellinger, ten sa začal viac muzikantsky stýkať s Františkom Ringom Čechom no a Karolší Pieroslav Uhlíř tí už potom prešli skôr do pozície bavičov a začali ponúkať rôzne šarády, hičarády a podobné produkty a dávať priestor videoklipom aj na televíznej obrazovke no to už je zase trošku iná kapitola, môže byť, že si rozoberieme prednešok v rámci bloku noviniek už je kompletné, tak si môžeme zrekapitulovať to, čo nám odznelo v úvodných minútach. V novinke číslo 1 kapely Starnu sme počúvali Palahamela, Hamela, Janka Lehockého a skupinu Modus. V novinke číslo 2 takto na tom sviete chodí, sa nám pripomenula Hanna Hegerová, Melánia Oláriová tu bola s konštatovaním, že nič krajšieho nepozná Singel, snad som to zavinil ja, je zospevníka Petrojandu a skupiny Olympik, no a sentimentální chlápkové, to sú Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Takto vyzerajú novinky 380. 9. kola pred týždňom sme mali v tomto bloku Ivana Mládka, kapelu Berónka Peters. v skladbe My sme kľúci vodvody. Prístav krásnych žien zňal v podaní Františka Krištofa Veselého. Tak či tak bola pesnička Ľuďka Nekudu a skupiny Plavci Bezinky sa nám vrátili do s trojským konom a titul Zastav Boj bol spomienkou na Doda Dubána. Po 15 týždňoch sme vyprevádzali Barbaru Haščákovu, v skladbe Hral na trúbku Jedno kolo v rebríčku strávili a hneď boli pod čerou Vabirivola a skupina Pacifik, konkrétne zo so skladbou Dlouhá cesta, no a tri neúspešné novinky, to boli diela Má svoj den, v podaní Pavla Vítka, Bezočiva Eleny Martincovej a promilujem celou noc skupiny Žentour. Takže rebríček 388. kola mal teda nasledovnú po z 20. priečky sme počúvali Janu Kocianovú nahrávke Bola to Láska 19. bolo Hľadám tvoju tvár Karola Duchoňa 18. si tím známá Viteslava Vávru, čo bola zároveň aj najúspešnejšia novinka predošlého kola Moriturite salutant Karla Kryla sa nám zošuchlo z peťky na 17. 16. bolo tam po nebeskou bání Evi Olmerovej Ostrovi Dalibora Jandu je poskočili na 15. priečku na 14. sa objavila Marika Gombitová a titul žena je Váza až sa znova narodím Petra Nadia bola 13. 12. chlapčenský úsmev Vaša Patejdla 11. Arabela Darinky Rolincovej a Jany Naďovej 10. priečka patrila dvojici Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek ich spoločný Titul je názov, jinak to nejde, že mi je ľúto skupin Loizo a Elan, to bola deviatka, osmičkou dávam ti dar Nadi Urbánkovej, Hlídačkra Fjarka Nohavicu bol sedmička, marketka Mari Rotrovej šestkou, Peťku mali Karelzich a tím víc ste mám rád, štvrtý bol Vašegneckář, So skladbou tu kytaru sem koupil kvůli tobě, Na bronzovej priečke slepáláska láska, striebro obhájil, s pesničkou za šťastím Karel Gott a Zlato s jesennou láskou Miroslav Žbierka. To je základ aktuálneho kola, do ktorého teraz vstúpime a to už pesničkou, ktorá bude na 20. pozícii a inak sa to nedá urobiť než nahrávkou, ktorá má 10-miestný prepad oproti predchádzajúcemu kolu. Takže opäť najdlhší zoznam interpretov, Hanna Zagorová, Petr Kotvald, Standa Orchester Karla Wagnera. a titul s názvom Jinak to nejde po štvrtýkrát v reblíčku a opäť v zóne ohrozenia. Je ťažké veci tak, jaké sú, jenom že jinak to nejde. smídě se s tím že užť ani spět není kam, že už tychvílé jsou já vím že mám vy si tak jak jsou protože ji na to nejde já vím že ti ne često vzal, dál, dál se ptám, proč to mám chápat právě ja. Spousty nápadu a přání každý má, jim to sme, nic už vôbec má. Bách se nepočíták, když nevím to, že klidně to říká, žádný závrak, já si přála jediné, cítit lásku dřív, než ten se rozplyne, Jenže náhle náhledady zůstávám, a dá se tam, proč te s tím smíř. si cita, jaké sú jenom že inak to nejde je těžké smírit se s tím, že už dál ani ste není tam že už ty chvíle sú ty tam čím se láska si Ví mi je to nejtěžší. Teď když pokoje jen jdou, co dá se říct, když slova prázdná só. Je těžké brátit si tak, jak jesu, jenomže je. Hey, je tešká slídit s tím Tam, že Áno, ty, ty, ty chvíle sú, ty tam. Opäť to Mirek Černý svojim textom veľmi dobre trafil. Teď, když pokojem, jen vzpomínky jdou. A my sa presúvame teda z letopočtu do letopočtu. Toto boli časy, keď Hanka mala 38, standa 30 a Petr Kotvald 25 No a interpret nasledujúcej nahrávky sa nám pripomenie v, vo verzii 31 Vaša patejdu, tento raz na 19. priečke aj s pesničkou Chlapčenský úsmev Tak už mám to svoje miesto pri dverách Už sa mňa kôve zjem Oči privieram Tak to plinú na konečnej vystúpy trolepus má číslo 217. Polna čmurka na mňa viečko mačacím tak sa ešte rýchlo obzrím za šťastím. Ves tu stropatý a na plotok bagáty ktorom to chce vlastne stopy práve násť. Kde sú tie chvíle pod baretkou snou? Viem, niečo mi chýba. Čas mi lásky pohocia vzal. Chlapčeský úspev a haliere reslou. Aj taký som býval. Čo z toho v študentský študenský tu som bohatý Kde sú větské zápaty a vo breckách špagáty Po rokoch chcem vlastné stopy práve nájsť Kde sú chvíle pod baretkou snou Viem, že niečo mi chýba mi po noci, jak vzal. Chlap úspel a hál je neslov. Aj taký som býval. a, a so. aj v taký som býval krásne chvíle pod baretkou snou Ano, toto boli krásne chvíle aj pod baretkou snou aj na festivale Bratislavská Líra kde vaša patýru s touto pesničkou Úspešne vystúpil a s týmto festivalom mal svoje skúsenosti aj interpret piesne, ktorá dnes bude znieť z priečky číslo 18. Ide o najvýraznejší prepad oproti predchádzajúcemu kolu o 13 miest a bude sa týkať Karla Zicha. Ten bude so skladbou tím víc ste mám rád v rebríčku už po 14. krát. To je znamená, že už je tu posledná možnosť podpory nie, je to lírové obzretie, to sme tu už mali možnosť zaregistrovať v jeho prípade v troch nahrávkach. Na prvním programu, potom jeden tón a máš chuť majoránky, ocenený hlavne v prípade tých dvoch neskôr spomenutých, ktoré u nás teda dosiahli najvyššiu pozíciu. S titulom tým víctem mám rád, sa o vysoké pozície tiež Pokúša, usiluje, prichádzajú určité znaky, že by mohol patriť medzi úspešných, ale zatiaľ je z toho iba jedno strieborné a jedno bronzové umiestnenie. Ako dopadne o týždeň, to sa samozrejme dozvieme v správnej chvíli, zatiaľ budeme počúvať romantikov prešpikované dielo z roku 1974. Hráťa ja líp než hlíjni třeba hokej nebo šach mé jméno dnes a deně mys četla v novinách a já bych hrál pro a spál na bavřín já ale nemám dech a nikdy v šachu nedám mat ale tím víc tě má Slavným klaunem se stát, měl bych frak a směšný byč. a velký nos pak ví, možná i perskou tyč. Rozdával bych smích lidem za šesták, a nebo jenom tak. Ja ale nejsem clown Nemám schopnost rozesmát Ale tím víc tě mám hrát. Kdybych byl básný Nebo skladatel, kdybych napsal spoustu těl, byl bych vážený a vzdělaný. Měl bych dům nebo tež vlastní auto, jestli seš. A laurus přes půl vrát. a tak bych rost, no prostě sklost. A jen bych zážil spod oblohy Bohužel k tomu nemám vlohy Ale tím víc, tím víc Te A rád Aj k tejto pesničke Bol poslucháč priaznevo naklonený Hoci teda na víťazstvo u nás Karel Zich Čaká už 127 kôl Naposledy v 262 ...to bolo so skladbou paráda, predtým máš chuť majoránky jeden tón a hlavne dueto Mosty s Lenkou Filipovou, ktoré bolo prvým víťazným titulom u nás, ale tiež na to čakalo až do 140 jednotky. Za to v zostavách, ktorá sa ozve z pozície číslo 17 tá je vôbec rada, že je v rebríčku. Zatiaľ to bolo 5x, maximum 7 pozícia z 336. Vďaka niekoľkým nápadom, ktoré boli v pesničke opisované. teraz je tu trojský kôň a s ním aj stok, ktorý budeme i naďalej evidovať pod názvom Bezinky. V rebríčku s touto nahrávkou premiérovo... aj keď je to v pozícii iba 17. nahrávky v poradí v aktuálnom 389. kole. Teraz to vystriedame zase pánským elementom v prípade beziniek, bo teraz tu boli tie partnerské vzťahy pretriasané aj v iných nahrávkach. V štýle emancipované triofamú z som zalúbená, aj tých pár nápadů, zázračné leto, zima a tak ďalej. Listok z piatoční zatiaľ najúspešnejším tri týždne bodujúcim dielom, ale my našu pozornosť teraz otočíme za hurikánom domácej hudobnej scény a tým je od tej polovičky 80 rokov Dalibor Janda za LP Platňov. V jeho prípade prvou profilovkou sa obzráme už po 6krát. Hráli sme kličkovanou Žídia jako kaskadér oheň, voda, vítr, všechno na Mars a snad sem si měl všímat víc To sú tie tituly, ktoré tu už zneli teraz ďalšia ochutnávka v podobe pesničky s názvom Ostrovy Jako ostrovy Na chodníku stojí. Come on Sehnou stoty motílů, z nás vyhlétali, jsme tiché souší tu podruce Zajtra ešte motýla lietať nebudete vidieť Možno pocitovo sa niekde motýliky Okolo brúška pohybovať budú Ale vonku to na motýle Veľmi nevyzerá No a v našej ponuke Tam môžu krúžiť okolo nás Práve vďaka nahrávke S názvom Ostrovy Album Hurricán Môže byť, že tento rok bude opäť výrazne spomínaný v súvislosti so životným jubileom. Nebude sa to týkať Dalibora Jandu, ktorý si v prvý jarný deň 21. marca pripomenie v úvodzovkách iba 73. narodeniny. textárian Krúta, ten bude v hlavnej úlohe v tomto roku. 3. júna bude mať 80. Rodax Benešova. No a na tomto 14-pesničkovom, profilovom titule číslo 1 v prípade Dalibora Jandu má 11 prác, Zbyšok doplnili Mirek Černý, Jaroslav Šprongl a Zbyšek Malý. No a je stále sa ešte začím obzerať, pretože aj ďalšie nahrávky stojá za to, aby sme si postupne ešte tento titul pripomenuli. Samozrejme hlavne tá ústredná základná záležitosť, ktorá dala názor celej LP platni, to ešte čaká na zaradenie, ale radi si to odpustíme, pretože momentálne sú tu ostrovy a tie sú 16. s nimi skupinou prototyp splevadzaný Dalibor Janda 17. má trojský kúň kapely bezinky alebo vokálneho zoskupenia 18. Je Karel Zich v nahrávke Tím víc ste mám rád, 19. chlapčenský úsmev, vaša Patejda a Hanna Zagorová, Petr Kotvald, Standa Hložek tí sú tu v spoločnom diele s názvom Jinak to nejde na priečke 20. A 15 úspešnejších ešte čaká v našom zákulisí, než sa dostanú na to pomyselné pódium, tak ešte dáme tomu chvíľočku odstup a prejdeme sa aktuálnym kalendárom čo sa týka tejto prestávky medzi 16. a 15. miestom, tak budeme rekapitulovať ostatný týždeň a mená tých, ktorí sa dočkali narodení nového termínu, respektíve žiaľ, je to aj o odchodoch. Ten 30. január od roku 1947 až do 16. novembra 2017 bol narodení novým termínom Vabyhodaňka. Nezabudáme. Budeme spomínať určite ešte aj v rámci vykopávok, pokiaľ ide o 31, tam je to košaté a košatejšie. Aleš Ulm je iba o deň neskôr narodený od Vabyho Daňka, rovnako ročník 1947, potom je tu štvorlistok odchodov. V roku 1962 zomrel Vlasta Burian, znáť komika storočia v Českej republike, ani dnes ešte netreba extra predstavovať. Áno, bol hercom viac, ale aj po spevackej stránke dokázal pobaviť a zaujať. Michal Bukovič, tohto meno si spájame hlavne s Karlom Zichom. Zomrel v roku 2008 ako textár, tu ale zanechal tiež krásne veci. Andy Hric, ten bol sice viac tiež hercom a podstatne viac ešte ako Vlastaborian, ale sú aj pesničky, ktoré sa dajú povyťahnuť aj keď si v nich napríklad nezaspieval ten démon z skupiny tu Blatanka tam ten jeho úvodný recitatív z toho idú zimomriavky opustil nás pred piatimi rokmi a v ten istý deň zomrel aj Ladislav Štajdl Snáď tiež lídra vlastného telesa, ktoré dlhé roky sprevádzalo Karla Gota rovnako netreba ešte veľmi pripomínať vieme o kom je reč Co se týká februárových dní, v úvodný roku 1942 se narodila Oliga Sabová, no a potom je tu trojlistok odchodou, Václav Babula, ten zomrel v roku 2008, Pol sice lekárom viac, ale písal i texty pesniček z těch nejvýraznějších sozitvý mámy skupiny Olympic. Jen se přiznej, že ti scházím Valdemara Matušku, co jsem dělal, jak jsem žil, Jiřího Helekala, to by mohli byť také reprezentatívne diela. Pred 5 rokmi zomrel tiež Robokazík, práve 1. februára a pred dvomi rokmi textár Peter Brhlovič. Počúvali sme tu z jeho strany veľa úžasných titulov, hlavne Kreslím si ružu, Skupiny prognoza alebo Tancujem s tebou rád, Karola Duchoňa. 2. február, rok 1900, vtedy sa narodil Jarka Motl, zaradený medzi Trumpských autorov výrazných zomrel v marci pred 40 rokmi 76. narodeniny si pripomenula Hanna Buštíková s Danou Vlkovou tvorí tandem kamélie Viera Martinová tá je ročníkom 1960 v 1978 sa narodil Ondrej Kandráč o 4 roky neskôr Miška Paštéková Mandarinka Darinka alebo Sprayer, Farajer. To sú také možno najznámejšie diela. Samozrejme z autorskej dielne Petra Nadia. Ondrej Brzo Bohatý, ten je od nej o rok mladší a pred šiestimi rokmi zo mnohol gitarista Ivan Král. Našli by sme aj spojenia s tou českou scénou Janek Ledecký alebo skupina Lucie. 3. február rok 1940, narodeninový termín Milana Lasicu. Rovnako zomrel v roku 2021, ten nám žial, teda vykosil tu našu scénu výrazne. Ondřej Hejma, ten si pripomenul 75. narodeniny. Bohuš Jozef, spevák kapely Burma Jones, muzikálovi, ten je ročníkom 1962, od neho o dva roky mladší Marcel Palonder a pred tromi rokmi nás opustila naďa Urbánková. Včerajší termín rok 1900, to bol narodeninový čas Pavla Braxatorisa. Spájame si to hlavne s dvomi menami, so skladateľom Gejzom Dusíkom a so spevákom Františkom Krištofom Veselým. Pavel Braxatoris zomrel v januári roku 1980. 73. narodeniny si pripomenula Nora Blahová a nie 70, 83. No, ubral by som, ale tak pri dámach to až tak veľmi neprekvapí. Oni si uberajú aj same, aj keď v tomto prípade by to nemuselo platiť. No a Petr Muk, Múk, tam to bolo o 61. výročí. 65. ročník bol, ale hovoríme tiež už v minulom čase v jeho prípade, keďže zomrel v máji pred 16. rokmi tiež to letí neuveriteľne a 2 roky dnes uplynuli od odchodu Mirka Dudáčka v decembri si pripomenieme teda nedožitú osemdesiatku v jeho prípade. Čo mi tu teda zostane z toho všetkého? Lebo zvyčajne je to postavené na tom, že si pripomíname niekoho, kto má na svojom konte to jubileum, či už okruhle, alebo pologulaté. Bude sa to teda týkať pražského rodáka, hudobníka, skladateľa a dlhoročného frontmana skupiny Žlutý pes Ondřia Heimu. Tie 75. narodeniny o tom rozhodli a dosť výrazne o zaradení rozhodla aj pesnička, ktorá nám pripomenie tiež rok 89. v tom čase keď vznikla už bola 5 rokov táto udalosť minulosťou a dnes s odstupom ďalších 32 rokov už z toho idú úplne iné emócie, tak si ich každý musí v tejto chvíli prežiť opäť sám. Skladba s názvom Sametová bude reprezentovať jeho tvorbu. Vspomínám, kdežte hrá pred léty, začali lítat rakety, zdál sa to bejt docela dobrej nápad, Saxofony hráli umile, vrčeli švédský košile. Někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Z předchozích nezdarů se strojil elektrickou kytaru. Raken roll byl zrovna narozený dítě, Zpomínáš taky studila, a nedělej, že si jiná taková malá. Jako náhoda, byla tu Big pohoda. Vytičky a už jsme vysekretárok. Sousedovi zpět vy Milena, je celá blbá hluba ale to nevadí, já mám taky nárok. Mladý alebo pytomý, mládili do toho, ako my. hlavou plnou lodí na nadem A starý dobrej satanáš, ktorý je u nás v Gospode Mariáš, a zovra sa mu trupama, len Sary zóny, si a sa a sa v ktorej sa ale zase dalo možno aj voľnejšie dýchať ako v tejto slobodnej dobe, takzvanej v úvodzovkách, socializmus ten sa spája hlavne s termínmi rok 1960 až marec 1990 keď to všetko teda už padalo aj ten medzník november 89 dosť rozhodol Povedať čokoľvek je zbytočné, tí, ktorí to nezažili, majú to sprostredkované a dosť často už upravované. Záleží, kto vám to vykladá. Vždy je to o tom, že naložiť sa dá s tou, ktorou udalosťou aj v dobrom, aj v zlom. Podľa toho, ako, kto ten životný príbeh si mal možnosť vyskladať, prežiť a... A aké spomienky mu tu napokon aj zostali na to predchádzajúce obdobie a niekedy je to aj o tom, že radšej nebude už rýpať do osieho hniezda, ktoré vypustilo sršňa tie nás ďobu a dobu ešte aj v súčasnosti. Takto sme si pripomenuli tvorbu pána, ktorý sa na ňu týmto spôsobom pozrel pred tými 32 rokmi po štúdiách na gymnáziu mal možnosť potom sa presunúť do Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej, študoval filológiu, angličtinu, čínštinu, potom krátko pracoval v reklamnej agentúre, následne prešiel do tzv. slobodného povolania, bol tlmočníkom, prekladateľom, aj pražským spravodajcom jednej z agentúr a pokrýval aj tie momenty v rámci novembrových udalostí a aj základné obdobie takzvanej ekonomickej transformácie, čo sa týka muziky. V 60. rokoch začal s Ivanom Hlasom pôsobiť v skupine Žízeň, potom spolu zakladal Jojo Band v 75. roku s bratmi Tesaříkovcami. Říkovcami. Aj Ivan Hlas sa pohyboval v blízkosti. Kapela Žlutý pesta vznikla o tri roky neskôr, v 78., -tom aktívna v podstate posúčasnosť. Natočili 11 albumov a ponúkli aj niekoľko evergreenov. Jeden z nich nám tu v tejto chvíli doznel. Bol aj v našej ponuke, ale rebríček nevidel. V 36. kole bol medzi novinkami, o týždeň neskôr medzi odchádzajúcimi. Nasledovala vesnička Modrá je dobrá, ktorú sme mali na 18. mieste v 245. rebríčku. No a náruživá ktorá zaznela premiérovo dosť výrazný deň, 21. august minulého roka. Tak tá sa tiež hneď v následujúcom kole porúčala. že na štvrtý titul si bude chvíľočku treba počkať. Zatiaľ takto, aspoň nesúťažne, Ondřej Hejma, vďaka životnému tému jubileu. A teraz už naša pozornosť bude samozrejme patriť tým, ktorí sú aktuálne súčasťou našej ponuky. Prechádzame k pesničke z 15. miesta, zatiaľ tu ešte nepadlo to, ako to dnes vyzerá, 6 pesniček si nám pohoršilo, čaká na nás aj jedna obhajoba, 9 titulov, ktoré si polepšili a tie sú dnes v prevahe, A máme tu aj 4 novinky úspešné skola predchádzajúceho a tu je pre vás z nich Prístav krásnych žien a František Krištof Veselý... Sen očów mi víc a noc Aj všetko mám, tu kraj tak cúcoj, saj gon ty prístav krásný žel, saj gon ty klamnej lásky sem, nad tebou vlá, nači si zlatým viem. Aj do Saigonu, aktuálne teda Ho Chi Minhovo mesto, do 75. najväčšie teda vdobo Vietname pod názvom Saigon, ležiace na rieke Mekong, pôvodne bol malým prístavom patriacím Kambodži. No a takýmto spôsobom sa to dostalo aj do pesničky, ktorá sa nám premiérovou objavuje v rebríčku a to 5. februára roku 2026 v podaní Františka Krištofa Veselého. Dnes je to viac o agátkach, ktoré majú svoj sviatok meninový na Slovensku, významovo láskavá a dobrá to osvobka. Znaď to teda aj platí. Pokiaľ ide o českú stranu, tam si tento sviatok pripomína dobromila, čo už v mene je jasné, koľka bije, meno krstné slovanského pôvodu a ide o preklad pôvodne gréckého mena Agáta, takže v podstate je to to isté. Bola tu aj svetá Agáta, mučenica, podľa legendy sa narodila v zámožnej kresťanskej rodine. Keďže bola krásna, tak sa páčila a zapáčila sa aj cisárovmu námestníkovi Quintiniánovi, ktorý prišiel do Katánie, aby bojoval proti kresťanom. Agáta odmietla jeho návrhy radšej podstúpila mučenie na následky, ktorého teda aj zomrela mala nejakých koľko, že to mala 16 rokov, iba okrem iných foriem mučenia jej teda odňali aj tú vrchnú píchu preto sa často zobrazuje, ako nesie svoje vlastné odťaté prsníky na tanieri Sveta Agata by mala byť patronkou tohto mesta Katánia a taktiež aj republiky San Marino potom by to mali byť zvonoleári, pekári, klenotníci a všeobecne obete násilia, ale tento deň sa dá spomínať aj na iné tragédie, hlavne na to legendárne zemetrasenie a sopečnú činnosť, ktoré zničili až 60% Pompejí v 62. Ešte tam nebola ani tisícka, ani stovka. No a krvavá bitka ta sa odohrala napríklad aj na Branisku v 1849. vtedajší dobrovoľníci zo slovenskej strany a cisársky vojaci prehrali s maďarskou armádou, čím bola otvorená ústupová cesta na prešov a košice. No a v 19. storočí robila skazu aj voda. Dunaj v roku 1850, ktorý zalial celé centrum starej Bratislavy, dosiahol výšku 518 cm aby bolo aspoň niečo dobré, aj keď no, tiež to nemusí vskrývať 100% dobrotu, tak v Miláne sa v roku 1887 uskutočnila svetová premiéra opery Giuseppe Verdiho Otelo. A to vieme teda, že na základe divadelnej hry Williama Shakespearea vznikla práve takáto verzia príbehu, no a ono si to našlo potom svojich priaznivcov aj nielen v tej literatúre, ale aj v rámci takéhoto údobného diela. Hudobné diela ešte na nás čakajú, napríklad na 14. pozícii, tu máme tiež nahrávku, ktorá už v podstate je na konci svojej púte. Ja som avizoval jednu obhajobu a tá sa týka práve 14. miesta a týka sa Mariky Gombitovej pesnička, žena je váza, ktorá nepatrí medzi tie nosné, čo sa týka jej speváckej cesty, ale medzi raritky, napokon však je to vykopávka, tak nakoniec neokupovala veľmi často najvyššie pozície, ale v rebríčku sa udržala celých 15 týždňov a dnes ju budeme počúvať v tej kompletnej verzii naposledy. Brezovský Jan Strasser, vracia nás to do 70-tych rokov. Marika Gombitová s touto pesničkou bola aj strieborná v 381. prvom kole, ale potom už skôr na tých nižších pozíciách, takže tých 140 bodíkov, ktoré má na konte pri odchode, aktuálne sice stačí na 9. miesto, ale na konci roka by to už v elitnej 20 nemalo byť. Cháme sa tiež samozrejme prekvapiť, ale 140 bodov nikdy nestačilo a už sme sa obzerali za pesničkami zo 70. rokov, v jej prípade v poslednom období veľmi často, jednak to bolo teda úspešné dueto s Mekým šbírkom, z muzikálu Smoliari, tajná šťastná hviezda, a potom aj prstienky Strávy, takže... Tá nasledujúca nahrávka, to už by mohli byť spomienky na tie 80. roky. Napokon je tam toho veľká hromada, čo povznikalo predovšetkým teda v spolupráci s Kamilom Peterajom a Jankom Lehockým, ale sú tam aj jej melódie, prípadne príspevky iných autorov. Takže necháme teraz pár týždňov reblíček iným interpretom a potom sa pozrieme opätovne aj týmto smerom. Zatiaľ Budeme naše zraky upriamovať napríklad aj na udalosti, ktoré 20. storočie ponúklo aj v tento deň, 5. februárovi, keď v roku 1905 Medzinárodný krasokorčuliársky zväz prijal rozhodnutie, že od roku nasledujúceho sa už budú konať majstrovstva v krasokorčulovaní aj v prípade žien. Na trati z Bratislavice z Petržalku do Viedne v 1914 začala pravidelne premávať električka. O dva roky neskôr vo Švajčiarsku v kabarete aj s názvom Kabaret Voltaire. Tam vtedy údajne teda uzrel svetlo sveta Dadaizmus, umelecké hnutie, v konvent, v kveretáre prijal v roku 1917 ústavu Mexickej federácie vyskladanej z 28 štátov, čím sa fakticky oficiálne skončilo obdobie Mexickej občianskej vojny ústava na svoju dobu obsahovala aj pokrokové pracovnoprávne ustanovenia napríklad nerastné bohatstvo bolo zoštátnené, cirkev a štát striktne oddelené niekomu sa páči taká verzia, niekomu opačná Rok 1919, vtedy práve v tento deň bola založená nová filmová spoločnosť United Artists, čiže Spojení umelci. Zakladateľmi sa stali aj také filmové hviezdy tej doby ako Charlie Chaplin, Mary Pickfordová alebo Douglas Fairbanks. No a Charlie Chaplin ten bol v hlavnej úlohe v tento deň aj pred 90 rokmi, keď bol do kín uvedený vôbec posledný nemý film, Moderná doba, tohto rodáka z Londýna, ktorý sa stal legendárnym filmovým hercom, režisérom aj producentom a teda po svojom odchode 25. decembra roku 1977, keď už sa nachádzal vo Švajčiarsku. Na prvú polovičku 20. storočia uzavrieme s do Buzuluku v roku 1942 sa v tomto vtedejšom sovietskom meste začala organizovať Československá vojenská jednotka pod velením Ludvika Svobodu. Od 15. júna toho istého roku sa volala prvý Československý samostatný prápor v Zveze sovietských socialistických republík. No kiež by sme nemuseli takéto zoskupenia dávať už nikdy dohromady, ale... Človek je len človek a pri ňom si treba zvykať na čokoľvek. My sa teraz presunieme predsa len k úsmevnejším témam, pretože na nás čaká 13. pozícia a na nej človek, ktorý veľmi vážne veci neriešil a keď, tak skôr sa na ne pozeral z tej úsmevnej stránky vždy a všade. A už je to iba pár hodín od momentu, keď si opäť pripomenie svoje narodeniny, takže toto bude aj celkom pekný darček. Už 83. v poradí. Nie, čtvrté, on je 42. Mal by som si už zvyknúť na 26. Ivan Mládek je opäť pripravený, aby nám ako umiestnený interpret niečo zo svojej tvorby predniesol. Tak teraz niečo z tých 90. rokov. My sme kľudci od vody. V kole predchádzajúcom novinka číslo 1. Dnes priečka číslo 13. Odhody, má to výhody, jistý Perem brádlo, to je žrádlo na balšer Přímo u malšer, čistý My všude dojedeme po vodě Taky v pohodě, zpátky A to ať je středa, nebo třeba úderí, Nebo niekterý my sme kruci, šťastný kluci od vody, jenom do doby, jarní. Voda, ledy, nám, tedy vážení, naše snažení, mární. My přijdem i vo střechu nad hlavou, hajdy uplavou v dáli. Da toho zase mnoho přinese, co by my jsme se báli. My jsme kluci, tihle kluci, od vody, co nás po plody krátí. Cesta vodní za povodní, uznám to, někdy zas nám to vrátí. Já z vody vytáh tady a říkám, Uso králíka, vejka, kdy si vytál jsem si i mou starou, šikovně, dodnes děkovně, hejkám. od vody, má to výhody jistý perem v to je řádno na valše přímo u malše, čistý my všude dojedeme po vodě taky v pohodě zpátky a to ať je středa nebo třeba údelí nebo některý svátky No, veľká voda, tá je toho nielen veľa priviesť, ale aj zo sebou zobrať a veľa z toho zo sebou zobral aj rok, keď táto pesnička bola horúcou novinkou. Rok 1995, takých možno najznámejších udalostí je tá z 31. augusta, zavlečenie Michala Kováča mladšieho. to sa spája práve s týmto obdobím. No ale boli tu aj ďalšie veci hlavne prijatý zákon jazykový keď to robili že pre dobro našich detí a ono sa to žial týkalo aj českých rozprávok takže sa objavoval slovenský dubbing alebo minimálne titulky čo teda bola možno lepšia verzia lebo predabovávať napríklad po polušku, tak to už by naozaj bola momentka, ktorá by ani nemusela pôsobiť už úsmevne. Ale bol tu aj napríklad taký vianočný turnaj v Skrebl, v Komárne sa uskutočnil v tom čase, v slovenskom jazyku. Čo ale bolo úsmevne najviac, že zvýťazil pán z Komáromu maďarskej národnosti, ktorý položil teda najväčší počet slov v slovenčine a znechotil tak svojich slovenských superov. Stáva sa. Niekedy aj takéto veci prinesie život ako taký. Ale čo prineslo ešte 5. február? Poďme sa pozrieť na udalosti, ktoré sú z tej druhej polovičky 20. storočia. Americký politik Clifton Wharton sa stal vôbec prvým tmavej pleti, ktorého vymenovali do funkcie veľvyslanca. Tým pôsobiskom pre neho sa stalo Rumunsko. Tiež došlo na premiéru filmu Sladký život Federica Felliniho v roku 1960 tento film je považovaný za jeho vrcholné dielo ale premiéra nedopadla nejak extra úžasne hlavnú úlohu vo filme odohrávajúcom sa z veľkej časti v Ríme si strúhol Marcello Mastrojány film bol rozdelený do niekoľkých častí ktoré sa odohrávali v, v rámci večierkov a séria hercov, ktorá sa tam objavila Najskôr teda nebola z toho nadšená, ako to všetko prijalo publikum, ale neskôr to bolo ocenené aj zlatou palmou na filmovom festivale v Kán. V roku 1971 v rámci kozmického programu Apollo 14 pristál na mesiaci mesačný modul. Vesmírna misia bola v 8. pilotovanou v rámci amerického vesmírneho programu a 3. ktorá pristála na mesiaci. A v tom istom roku sa tešil aj fanúšik československého športu pretože na majstrovstvách Európy v Krasokorčulovaní v Cürichu získal Ondrej Nepela už po tretíkrát titul majstra Európy. V roku 1985 Španielsko otvorilo po 16 rokoch opätovne štátnu hranicu s britskou korunnou kolóniou Gibraltárom a tam by sme to my zase pre zmenu mohli uzavrieť na tie zvyšné tri udalosti z čerstvejšieho obdobia sa pozrieme po pesničke z 12. miesta a čaká na nás spomienka na dámu ktorá si polepšila v tomto prípade zo 16. priečky ide smerom hore s titulom tam pod nebeskou bání Eva Olmerová nebeskou bání. Jen Bůh je se mnou a mým vyzváním. Tam pod nebeskou ležím. Vzdávám slon si velký dík. Nebe se ke mne sklání. Nemusí čekat na mí. Náruč mi na a Bůh nebráni. ako teda dáma, ktorá si to dokázala, čo sa týka životného príbehu, celkom zaujímavo spestriť, častokrát aj pozeraním na dno pohárika. Sú spomienky na nahrávania, ktoré boli niekedy aj trošku komplikované, než napokon vzniklo niečo, čo si aj takýmto spôsobom môžeme pripomínať. Leo Jéne, to bol svojho času muzikológ publicista, Dramaturg, aj hlasový pedagóg, ktorý popísal takéto natáčanie. Prebiehalo v štýle, najskôr si poslala niekoho z personálu pre fľašku červeného a polovičku fľaše aj stihla vypiť potom, než bola správne našhavená, Potom začala točiť v podstate same perly, ale bolo treba aj opravovať niekde intonáciu, niekde angličtinu a potom aj ďalšie Momentky, ako to teda pri nahrávaní býva, ale ona nemala veľkú trpezlivosť údajne na takéto veci a tak posielala kade tade všetkých okolo, či už to bol hudobný režisér alebo angličtinárka, lebo aj takíto ľudia sa zúčastňovali v nahrávaní, aby nakoniec to, čo vyjde von, keď už to má byť trvalka, tak aby to malo aj trvalú hodnotu, takže nebolo to jednoduché byť v blízkosti tejto dámy, ale keď človek potom počúva tie nahrávky s odstupom rokov, tak sú tam zimomriávky, určite. Eva Olmerová dnes teda na 12. mieste, podobného interpreta budeme mať pred sebou aj v prípade 11. životný príbeh, nedávno sfilmovaný, dvíhal zo stoličky, častokrát aj tých, ktorí neboli nejak extra nadšení, ako bol popisovaný v tejto skladbe, ako je popisovaná minulosť, ešte 5. februára, v troch prípadoch Belgicko môže byť spomenuté a rok 2002, vtedajší minister zahraničných vecí Belgicka sa verejne ospravedlňoval konžskej republike za úlohu, ktorú Belgicko zohralo v súvislosti s násilným úmrtím nikdajšieho premiéra tejto stredoafrickej krajiny. Ospravedlnili sa síce, to je pekné, ale až po 41 rokoch, niekedy to trvá. V roku 2004 vtedajší predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavel Hrušovský podpisoval za registrovanie posledných štyroch kandidátov na post prezidenta. Oficiálny zoznam kandidátov vo voľbách hlavy štátu bol teda nasledovný František Mikloško, Ľubo Roman, Eduard Kukan, Ivan Gašparovič, Vladimír Mečiar, Martin Bútora, Jozef Kalman, Ján Králik, Stanislav Bernát, Rudolf Schuster, Jozef Šesták a Julius Kubík. Ako toto padlo, to už istoria, samozrejme. Má zaznamenané, no a o 10 rokov neskôr, to bude záverečný pohľad do kategórie udalosti. Jedna z najväčších sieti lekární v Spojených štátoch, CVS Carmark, oznámila, že končí s predajom Cigariet a iných tabakových výrobkov. Toto rozhodnutie tiež znamenalo celkom slušnú ranu tabakovej lobby, keďže išlo o prvú celonárodnú sieť lekárni, ktorá takýto krok urobila a už len nápad predávať v lekárni cigarety a <laughs> podobné výrobky, to už je teda na Nobelovú cenu hodné. A dnes už Nobelová cena tiež sa dostáva do rúk postav, ktoré by za normálnych okolností si ten nadpis Nobelova cena nemali ani len prečítať. Ale to už je samozrejme na hodnotení individuálnom. Poďme sa mi radšej venovať obsahu nasledujúcej nahrávky a ono častokrát aj v tom cigaretovom dime, lebo boli momenty, keď sa aj na diskotékach ešte fajčilo aby ste v tom dime hľadali tvár svojej blízkej osoby. O hľadaní tváre to bude aj v pesničke, pretože 11 je dnes Karol Duchoň. skrývam ten kráľovi cík. Gľadám, gľadám tvoju tvár, chcem ju chrániť pred všetkým zlým. Čakám, čakám na kviet v nás, Jari ti dám Čakám, čakám Na kvetnás Počiak z klíčka Oblohy mám Keď ťa skrýva Keď ťa skrýva Bělý mráz Keď ťa nájdem Tak kde nájdem Všetko čo mám, volí, volí, ma ten ráz, s tvárou nebudem sa. Chcem ťa pred všetkým zlým. Kde ťa skrýva, stále skrýva bielý brás. Kde ťa nájdem, na kde nájdem všetko tam, čo mám. Hľadám, hľadám svetlo v nás своё двором не будем сам кладам кладам свой товар где тебя budem sám sám. No, dať jar ešte v tejto chvíli asi nebude také jednoduché aj keď sa akákoľvek tvár nájde, ale text ten je nezmeniteľný v tomto prípade a našťastie ani podanie nepotrebujeme meniť v podaní Karola Duchoňa znala pesnička z 11. miesta Hľadám tvoju tvár v kole 389. 12. je titul tam pod nebeskou bání Evi Olmerovej, 13. majú Ivan Mládek Berónka Syncopaters a My sme kľudci od vody Žena je Váza Mariky Gombitovej to je jediná pesnička, ktorá sa už dali nedostane a uvoľní tak aspoň pre jednu novinku, minimálne teda. Jedno miesto bola štrnáctkou a petnáctku má prístav krásnych žien Františka Krištofa Veselého. No ale veselo teraz nebude, pretože sa ideme lúčiť s piatimi titulmi, ktoré musia našu ponuku opustiť. začneme tým, kto je najočakávanejší v tejto zostave a zároveň aj najúspešnejší, dvakrát bol strieborný a to práve v ostatných dvoch týždňoch v titule Jdi za šťastím Karel Gott ľúči sa s nami z toho dôvodu, že bol v rebríčku 15 týždňov a to je definitívna stopka vďaka nahrávke Jdi za šťastím už teraz odchádza ale do dohľadnej dobe sa určite vrátí Když jedenkrát už láska nedá spát, ti za štěstí. Když se cítíš sám a nevíš, kudy kam, ti za Jo Jojoj, toľko nostalgie v pesničke s melodiou Karla Svobodu s textom Zdeňka Borouca. Nájdeme takýchto piesní veľa aj v spevníku iných interpretov. Veľa nostalgie bolo ukryté aj v skladbe, ktorá tu znela v podaní dvoch dám. V kole predchádzajúcom boli na jedenáctom mieste a dnes už sú pod Čiarou. Darinka to nikdy nemala ku Karlovi gotovi ďaleko. V čase, keď túto pesničku naspievala, ešte v jeho blízkosti sa nepohybovala. To prišlo až trošku neskôr, ale teraz je dosť tesne a Práve v nie príliš ideálnej situácii. S Janou Naďovou nám ponúkali arabelu, končia na 24. mieste. obliekla by si nielen plášť zázračný. Ideálne je, keď je tam oblečenie, ktoré zakrýva všetko, čo zakryť treba. A obliekaním je tiež dostatočne známa aj táto dáma, aktuálne teda už vystupujúca ako Dara Rollins. No a e, celkom briliahovou je aj pesnička, ktorú si teraz pripomenieme, že je tým známa, lebo práve pod týmto názvom tu figurovala aj nahrávka v podaní Víťu Vávru a ten sa nám žiaľ zošuchol z 18. na 23. miesto. Že tě máma, že ti tá ta všechno sne musíš mítrad A tak zavolám ti dnes Nesi mu No, život prináš aj takéto situácie a častokrát je život aj boj. Jeden sme tu mali. bol tu pokus o jeho zastavenie, ale rebliček to nakoniec neuvidí interpretom dodo Dubán končí 22 Nemo socialista. Tak tylko wspomienka na rockera, śpiewaka kapeli manifaktor nescourt ta teda z grupy Tublatanka, ale to tu bol solový produkt. A kto to doplní a skompletizuje, bude to dáma, ktorá si touto pesničkou pripísala na svoje konto u nás štvrtú striebornú pozíciu, ešte pri vstupe do rebríčka v 377. kole. A rozlúčíme sa s jej druhou u nás najúspešnejšou nahrávkou, pretože vydržala 12 týždňov, ale na tu 13 si už nesiahne. V nahrávke dávam ti dar sa lúčime s Naďou Urbánkovou. A sú, lásky no a nakoniec nazbierala 126 bodíkov, takže aktuálne v priebežnom poradí 9. ročníka okupuje 11. pozíciu s touto pesničkou, ale už to bude teda iba horšie a horšie a priestor dostávajú iní aj tí, ktorí už pomaličky budú atakovať túto priečku, napríklad a priebežne aktuálne 13., ale dnes 10. Jarek Nohavica, ktorého máme momentálne v ponuke s pesničkou Hlídač Krav. A tak je to možno aj niečo ako inšpirácia pre tých, ktorí sa práve v tejto chvíli rozhodujú, aké povolanie si zvolia a táto romantika života pod modrou oblohou má tiež svojich evidenovačov aj keď ich je samozrejme stále menej a menej, ale podpora je tu dostatočná, takže Jarek Nohavica v našej ponuke zostáva. pam pam pam Padadam, da da pam, padam, pam, pa pam, pa da da pam, pam, padadam, da pam, pam, padam, když jsem byl malý, říkali mi naši, dobře se uč a ješ s chytrou kaši, až jednou vyrosteš, budeš doktorem práv doktor si sedí pěkně v suchu pehne velký peníze až krábe se v uchu já i malé na to řekci být hlídačem kráv já chci mít čapku z bambulí náboře jíst kaštany mít se v lavoře od rána po celý den zpívať si jen zpívat si pam, pam, padam, pam, padada, pam, pam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 Sjem se starší, a ptal sem se všech Každý na mě hleděl, jako na pytel Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít chapku z bambusu nahoře hotelí, s každalými se v lavoře Od rána po celý den spívat si Spívat zpívat si pam pam padam, pam padada, pam pam Pam padam pam padadadam Padadadam Padadadam Dnes už som starší a vím, co vím Mnohé veci nemůžu a mnohé smím A když je mi velmi smutno lehnu do mokré trávy s nohama krížem, rukama za hlavou koukám nahoru na oblohu modravou, kde se mezi mraky honí moje straka te kravy. Ja chcem mýčať, osbambuji nahoře, jízť každým mýce v lavoře. Od rána po celý den zpívat si je, si Zkaž tady mýt se v laboře, od ráda po celý den, spívať si je, spívať si pam. To se tlieskalo v 90. rokoch na koncerte Jarka Onohavicu v Alomouci. Ty ostatné dny byly o zrušených vystupeniach, lebo zdravotné komplikácie přišly nějaké. Takže přerovko Kopřivnice, Frídek, Místek si museli aspoň na jistý čas odpustit jeho vystupení, ale ono se to opětovně vrátí do ponuky a na Slovensku by se mal objavit v máji, v Partizánskom, v Nitre, v Pezinku a dvakrát aj v Trenčíne kde sú teda už v predaji vstupenky, či už na 19. alebo 20. májový deň a môže byť, že Hlídačkraft sa objaví v koncertnom programe, lebo aspoň keď bol v Banskej Bystrici a v tom čase aj u nás štúdiu, tak koncert uzatvárala práve nahrávka, ktorú sme si dnes pripomenuli z pozície číslo 10. Čo sa týka hudobného kalendára, dnes je to také skromnejšie, je to viac o muzikantoch ako o spevákoch. Ten 5. februárový deň, Chuck Winfield, ten sa objavil svojho času ako hráč dýchových nástrojov v skupine Blood, Sweet and Tears, ročník 1943, to bola kapela, ktorá bola úspešná na sklonku 60 rokov, keď získali aj cenu Grammy takže ich muzika zaujala v roku 2017 koncertovali aj na 43. ročníku Bratislavských jazzových dní on ako ročník 1943 už ale v kapele nepôsobil Steve Miller Band je kapela, v ktorej bol svojho času gitaristom David Denny, narodený v roku 1948 a hral v nej do záveru 80. rokov, takže tiež to nebolo o nejakom dlhom spolupracovaní s touto formáciou. No a tie ďalšie dve mená, Duff McKagan, rodák zo Sytlu, to bol zase bas-gitarista skupiny Guns N' Roses, ročník 1964. A táto kapela s Axlom na čele si tiež našla svojich poslucháčov hlavne na prelome 80. a 90. rokov, keď pesničky typu Novemberový dážď alebo Don't Cry zo septembra 92 dosť výrazne bodovali aj vďaka nezameniteľnému vokálu hlavného lídra no a posledné meno Bobby Brown ročník 1969 toho možno povyťahnuť aspoň ako speváka jediného v podstate z tých dnešných oslávencov a stal sa aj skladateľom a tanečníkom Tu kariéru začal v 86. roku tam mal tých 17 a už v decembri ponúkol aj prvý album ale asi sa najviac zviditeľnil potom o 6 rokov neskôr sobášom z Whitney Houston vydržalo im to 14 rokov to manželstvo v ktorom sa narodila aj dcera Bobby Kristýna žiaľ tá zomrela ako 22 ročná v júli 2015 a mamina už tiež nie je medzi nami a to už teda bola majiteľka naozaj parádneho vokálu, akých nie je veľa nikdy nebolo a ani nikdy nebude žiaľ teda ten životný príbeh až tak veľmi nezvládla preto sa to skončilo veľmi skoro a už sa len dúfa, že keď sem niekto príde na novo a kto teda takto funguje Takže že si ten životný príbeh vyskladá lepšie. Jedným z takých snívajúcich je aktuálne 9. Peter Nať, ktorého tu máme v pesničke s názvom Až sa znova narodím. Posúva sa nám o 4 pozície vyššie. radovým číslom 4. V prípade Petra Naďa s názvom Ale a opätovná spolupráca aj s legendárnymi Trenňáčkami, ktoré zažiarili aj v Repete. Pri Petrovi sa objavili už aj na jeho albumovej jednotke Kráľ svoje bláznoustva, hlavne v pesničke Kristinka Ryba spí, ale aj na tomto albume si zaspievali v dvoch nahrávkach v tej úvodnej v skladbe Usmievaj sa. No a potom v podstate na konci otáznikoch tetovaných a v nemých jazerách boli použité ich vokály ale inak album, ktorý obsahoval aj iné rokové vypalovačky hlavne každý muzikant nosí suzu na duši predávač dýmu to je tiež text, ktorý je nadčasový a v pohode by opísal nejednu situáciu aj z tej súčasnej doby. Potom sa Peter začal venovať aj folkovým koncertom, hlavne tej vystúpenia v štúdiu S, ktoré boli zaznamenané na tom ďalšom albume, prvom live, ktorý ponúkol, a tiež sa hovorí, že ide o prvý amplaktový titul, vydaný v rámci československej populárnej hudby Petr nať v štúdiu S, v ktorom sa objavili tiež pesničky aj z tejto albumovej štvorky ale túto by ste tam samozrejme hľadali márne skôr došlo na spoluprácu aj s vašom patejdlom o petovnu aj s Palom Hamelom, ktorý si tam zaspieval na koncertníku. Dievčence to vtedy ešte veľmi nechápali že sa Peter pokúša aj o takú intimnejšiu výpoveď a brali to, keď ho zbadali ako keby to bol koncert na nejakom štadióne postupne sa to začalo upokojovať a potom už prišlo aj také obecenstvo, ktoré bolo viac vnímavejšie a malo záujem počúvať aj hlbšie výpovede, než len také jednoduchšie popevky, ktoré sa objavovali aj na tých predchádzajúcich projektoch. Dnes teda pozícia číslo 9. No a pred osmičkou siahneme opäť po aktuálnom kalendári 5. februárovom dni a aj po postavách ktoré niečo vykonali pre ľudstvo prichádzajúce na tento svet napríklad v 19. storočí. Medzi tých píšúcich sa zaradil Johan Ludvík Runeberg. Ročník 1804 bol fínsko-švédským básnikom, považovaný za fínskeho národného básnika a každý rok 5. februára sa vo Fínsku pripomína Runebergov deň k tomuto Termínu neodmysliteľne patria aj tzv. runebergové tortičky. Tá tradícia pochádza od jeho ženy Frederiky. Bola tak šetrná, že do svojich tortičiek pridávala chlebovú strúhanku, ktorá sa stala teda neoddeliteľnou súčasťou receptu na tieto koláčiky. Zomrel ako 73 ročný. John Boyd Dunlop, britský respektíve škótský veterinár ročník 1840 ale bol aj vynálezcom na bicykel svojho syna vymyslel použiteľnú pneumatiku a tam sa to vtedy začalo a dnes teda s týmto priezviskom sa spájajú práve pneumatiky Sir Hiram Stevens Maxim jeho rovesník to bol zase pre zmenu vynálezca prvého prenosného guľometu, ale na strane druhej aj pasce na myši napríklad. Takže nebolo treba strieľať, keď sa pohybovala. A kráľovna Viktória ho svojho času tiež povýšila do šľachtického stavu. Z jeho strany prišlo až 271 patentov, či už v oblasti zbraní alebo aj elektrotechniky, motorových vozidiel a iných oblastí. Venoval sa aj konštrukcii lietadiel, ale to nebolo také úspešné, takže okrem iného vymyslel napríklad množstvo patentov v oblasti výroby žiariviek a žiarivkových alebo žiarovkových vlákien, bol tam elektromer, um, najmenej jedna konštrukcia vzduchovky, niekoľko patentov na výbušné a elektrické motory, motorové a elektrické vozidlá a teda aj niekoľko rôznych konštrukcií, pastí na myši, ktoré sa používajú dodnes. A vynálezcom bol aj jeho brat Hudson Maxim, ale keďže oni boli dvojičky, tak je jasné, že bol narodený tiež 5. februára ale to dvojičky narodil sa, to je práve, že no, tam ten letopočet nesedí, pochopiteľne lebo bolo 13 rokov mračí, ale tiež 5. február a zaoberal sa hlavne chémiou a výbušninami stal sa aj spolutvorcom bezdymového strelného prachu no a ešte dve mená z 19. storočia André August Citroën, to už priezvisko prezrádza ktorému smeru sa venoval ročník 1878 bol francúzskym podnikateľom a zakladateľom automobilky tohto mena no a Vojtech Mierka český hudobný pedagóg a publicista, ten sa narodil v roku 1888 v rokoch 1919 až 1938 používal meno Vojtech Mierka nie Ečko s mekčenom, ale IE a pôsobil na Slovensku Košiciach, kde okrem iného založil aj rozhlasovú stanicu, v ktorej riadil hudobné vysielanie. Naposledy vydýchol na štedrý deň v roku 1974. No a naše hudobné vysielanie môže pokračovať, pretože ideme za pesničkou z 8. miesta a budeme počúvať Karla Kryla, ktorého tu aktuálne. Máme s nahrávkou Moriturite Salutant, po 7 krát je v rebríčku, je to 9-miestný posun smerom hore. Cesta je prach a šťerk a u sa hlína šedé šmoury kreslí do vlasů a z drach máš perk, co kamením se spíná a pírka touhy skřídel Pegasu a zvězdný hvězdných máš perk co kamením se spíná a pírka touhy skřídel Pegasu. Cesta je byč, je zlá Jak po uliční dáma má v ruce štítky v pase stanyol. A skočí očích týčí pla, keď šaže do neznáma. rudý hladyol. A skočí očích týčí pla, keď šaže do neznáma. Dve rudý hladyol.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 tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se smítá, a písek víří přídlo hlubí, a marš mi hrál, zvuk těl, co uklidnění svítá, a zveda míří, které zahubí, a marš mi hrál zvuk těl, co uklidnění svítá a zvedách míří, které zahubí. Cesta je ter a prach a od sa nahlína. Mozaz včelka od vlhku tlačka. Rezavý kver, môj brach, a stulec stará špína. A desne velká bíja oblaka. Rezavý kver, môj brach, a stulec stará špína. A desne veľká, bíja oblaka. Seržante písek je bílý, jak paže Danieli. Počkejte chvíli, mé oči uviděli, strašně dávno, vteřinu zapomnění Seržante a budem zasvěceni. Riturite, salutant, ritesalutant, oritu, salutant. Moriturite Salutant a Karel Krill Ďalšia pesnička ktorá rozširuje našu aktuálnu ponuku a zostáva v nej to je najpodstatnejšie kto zostal v kalendári tak to je aj meno nezabudnutelného predstaviteľa viacerých postáv, filmových divadelných Bohuž Záhorský ktorý sa narodil ako Bohumil teda Záhorský, niekedy Bohuslav uvádzaný ročník 1906, pražský rodák a dlhoročný člen, člen činohry Národného divadla v Prahe. Ono sa dá vybaviť viacero postav, v ktorých zažiaril aj titulov, či už to bol Cisárov pekár, pekárov Cisár. Dařbu Pandrhola alebo Limonádovi Joé. Môže byť, že sa vybaví aj taká komédia z roku 1958 s názvom Tři přání. To bola taká socialistická rozprávka smutným hrdinom Petr, radový pracovník stavebného podniku ktorý sa tiesní v malom byte na Žižkové spolu s manželkou a starými rodičmi a nedostatok peňazí to sa prejavovalo a jedného dňa v trolejbuse ponúkol miesto na sedenie staršiemu pánovi deduškovi, ktorého stvárnil práve Bohuž záhorský a ten ho potom obdaroval zvončekom najskôr plýtval svojimi želaniami ale potom sa mu podarilo dosiahnuť aj niečo, čo mu už trošku pomohlo na jednej strane a na druhej strane tiež mu to veci komplikovalo v tomto filme si zahrali aj herci z iných kútov, než len tých československých, Rade Markovič Tatiana Beliakova, ale aj Vlastimil Brodsky napríklad spomienky na neho mali viacerí, Zita Kabátová na pána Záhorského spomínala aj slovami, sice nebol žiadny krásavec, ale mal veľkú charizmu, bol výborne vychovaný, taký ako to v Čechách zvyknú hovoriť vytříbený, dovedl sa baviť, umiel v pravý čas říct tá správna slova a k ženám sa choval dvorne a byl neuveriteľne milý možno podobne ako v seriáli Žena za pultom kde tiež stvárnil už dvochodcu v tých sedemdesiatych rokoch ktorý si tam nakoniec dokonca až oženil s dámou, ktorá e, tam sta, sa starala o fľašky. Tí, ktorí ten seriál majú napozeraný, vedia veľmi dobré. Ďalšie meno, keď už sme pri tých hereckých postavách, Veronika Gajerová, to už je ale ročník 1963, herečka, cera režiséra Václava Gajera a herečky Nadeždy Gajerovej a už v roku 1970 sa objavila v jednom z dielov vtedejšej show Televarieté, ale známejšia bude potom samozrejme z toho neskôršieho obdobia, keď si zahrala napríklad vlastníčku vo filme Copak je to za vojáka a tiež tu bola postava nádejnej herečky v seriáli Bilo nás 6 v roku 1985 čiže ešte trošku skôr a to mneskôr zahujala aj dubbingovými kreáciami a to je v podstate z toho hereckého sveta. Z tej českej strany všetko, z tej slovenskej by to mohol doplniť Daniel Dangol, bratislavský rodák, 51. narodeniny, si dnes pripomína, aj keď stojí už viac v pozadí zábavných programov, ale aj z dubbingu sú známe určité pozície, ktoré zastával. Výraznejšie je to dnes o športovcoch, na túto oblasť si posvietime, aj po pesničke, čaká na nás najvýraznejší posun smerom hore, o 13 pozícií, LTT to bolo v kole predchádzajúcom, bola až 20, po v brebdičku s pesničkou bola to láska Jana Kocianová. Má to... Známe na A často je to láska k športu v prípade dnešných oslávencov. Tým najstarším Dušan Uhrin, narodený v Novej Vsi nad Žitavou v roku 1943, ale dlhoročne pôsobiaci v Českej a k Tým najväčším úspechom patrí finále majstrovstiev Európy v roku 1996, kam sa prebejoval s českou reprezentáciou a podľahli potom tým zlatým gólom nemeckému týmu pokiaľ ide o ďalších, ktorí pôsobia v rámci futbalu a pôsobili a boli výrazní, tak ročníkom 1965 je rumúnsky futbalista George Hadži, tiež prezývaný karpatský Maradona, aj doma, aj v Turecku, považovaný za futbalového hrdinu. Sedemkrát získal v rumúnsku ocenenie futbalista roku, a aj cenu rumúnsky hráč storočia, a jeho reprezentačná kariéra bola tiež naplnená úspechmi. Reprezentoval na majstrovstvách sveta hneď v troch prípadoch, na majstrovstvách Európy rovnako, na troch šampionátoch a v drese reprezentačného týmu odohral 125 stretnutí, nastrieľal 35 gólov. Ďalším výrazným futbalistom v drese Argentíny sa stal Carlos Tevez, Ročník 1984, trikrát juhoamerický futbalista roku a spolu s Lionelom Messim, často považovaný ako nový Maradona, tak v tej Argentíne Maradona zo a niečo čo mu diviť. Na tom ihrisku naozaj zvádzal veľké divy. No a následovníkmi aj ďalší dva páni, ktorí sa pri tom guľatom čude výrazne zviditeľnili a dodnes zviditeľňujú. Cristiano Ronaldo, ročník 1985, je tiež neprehliadnutelný element, z majestrstve Európy si domov doniesol Všetkýkovi, bronzový v 2012, Strieborný v 2004 a Zlato získal v 2016, aj keď teda to finále napokon neodohral, tak ako by si predstavoval. Ale na jeho konte je množstvo ocenení trofeí a stále je cenným a dôležitým elementom portugalskej reprezentácie a zrejme tomu tak bude ešte aj na blížiacom sa svetovom šampionáte, kde by sa možno mohol objaviť aj ďalší pán narodený v tento deň, ale v roku 1992 v São Paulo, brazilský profesionálny futbalista Neymar da Silva Santos Jr., alebo krátko Len Neymar a tiež na jeho konte výrazné úspechy, už aj s reprezentáciou do 23 rokov. Zlatá olympijská medaila z 2016. 4 roky skôr bol strieborný. V rámci konfederačného pohára FIFA bol zlatý. V 2013. A s Barcelonou získal v Ligue majstrov víťazstvo za sezónu 2014-2015, keď bol úspešný s týmto týmom aj v rámci majstrovstiev sveta klubov, ale tých úspechov a prvenstiev sa najde viac, aj keď pôsobil v parížskom týme Saint-Germain, keď sa mu zadarilo hneď 5-krát dvihnúť nad hlavu víťazstvo v rámci ligovej súťaže, ale to už je minulosť, už by mal v tejto chvíli sa preháňať po brazilských trávnikoch v ligových zápasoch za tým FC Santos, takže už je to o návrate domov my sa tiež ešte vrátime aj do hudobných vod pochopiteľne a logicky z tých športovcov ešte Adam Ondra ako rodák z Brna, narodený v roku 1993 známy ako lezec jeden z najlepších skalolezcov na tejto planéte ktorý dokáže teda prejsť aj cesty tzv. najvyššej obtiažnosti, kadiel by sa bežný človek nikdy nevybral len tohto typu. My lezieme na vrchol rebríčka, každú chvílu z inej strany, ale vždy je to cesta bezpečná. Nech to dopadne tak alebo tak. Vždy sa dočkáme šampiona a dočkáme sa ho aj dnes, ale najskôr musí zaznieť tak alebo tak, respektíve tak či tak, lebo je to šiesta pesnička konečného poradia a najúspešnejšia novinka kola predchádzajúceho v podaní Ľuďka Nekudu a skupiny Plavci. Zdálo, už se přihodilo Kdo výzda mohlo se to vůbec stát, však není třeba říkat, ano, stačí snad. Vžil jednou hodný chapec, 40 mu bylo let. Měl jenom otce matku a svůj malý dětský svět, až řek denkrát chci tady si brát. za ženu, dívku, bo ženu snad budeši znát. Ach bědat co dál, na to tatínek neklkal Ta dívka je sestra tvá, což matka neví. Cita. už se stálo, už se prihodilo, Bila je väčšia, než by bolo milo. Pilieta žil chlapec ďalej sám, však za dva roky řekl: Tati, cáni máň, znáš blaženú, Tu chcel by som zaženú. No, je štíhla ako prút mážum a sedem krútách, pätna čo to Tati, neklllkal. Blažena je sestratva, což matka neví. U, tak, se tak, tak, tak, je vietší, bylo, milo. A je větší než mi bylo ale léta ubýchají padá vlas, Syn popsal blok a říká otci zas zaskde v bloku čteš na 40 men žen. Vyber mi karou chceš, ať už jsem oženě. A běkat se dál, na to tadí neklakal. Ty všechny jsou sestrvé, což matka neví. Už se stálo, už se přihodilo Tak, či tak To smůma je větší, než mi bylo, bylo, I rozhodl se syn a před matkou si klek A s usedavým pláčem všechno, všechno jí řek I zasmála se matka, řekla, hlídně se žeň Tvůj otec není od tvým, však on to neví Tak, či tak Už se stálo, už se přihodilo tak či tak, už se stalo, už se přihodilo. Čo se stalo, už se neodstane. Dnes šestkou, teda právě skladba. Tak či tak, Luďka Nekudu a skupiny Plavci, sedmičkou Jana Kocianova s nahrávkou Bola to Láska Moriturite Salutant Karla Kryla to máme na osmičke, na deviatke Petra Nadia a titul Až sa znova narodím a hlídač krav Jarka Nohavicu ten je aktuálne desiatkou v rámci 389. kola Vykopávok, Rádia Slobodný Vysielač už máme nejakú tú históriu a minulosť a niečo na rovaši. 6. týždeň aktuálne v kalendári. Už aj pre rok 2026, keď sme to všetko v podstate len rozbiehali v roku 2018, potom prišiel ten 2019 a už druhý ročník. Vtedy nám v 34. kole v tomto čase ovládol rebríček so skladbou Mademoiselle Žizel Vašek Neckář. 7. februára 2019 strieborná bola Eva Kostolániová s pesničkou Keci sám, Bronzové mám ťa rád, znelo v podaní Karola Duchoňa, štvorkou bolo Ľúbim ťa, Michala Dočolomanského a Peťkou na kameni kámen. Skupiny Brontosauři, rok neskôr 6. februára v 85. kole to ovládlo Milujem skupiny Zenit. Nasledoval vaš opatejdl a, a nie si moja, vaš bol bronzový s pesničkou Chcíte líbat, štvorkou a ty se ptáš, co ja... Heleny Vondráčkovej, budeme počúvať Peťku, ktorá nám to pripomenie. 137. kolo, 11. februára 2021 patrilo Márii Rotrovej, vďaka nahrávke Láskovo, niž deštem. Karol Duchoň bol strieborný, aj s pesničkou Šiel Šiel. Tretie miesto patrilo Amnesty na neveru skupiny Elán, štvorka to bola Lékořice v podaní Václava Neckářa, Peťkou Bratia Nedviedovci a dueto nad Sázavou Vašek zažiaril o rok neskôr najviac s dobrou správou 10. februára zvíťazil v 187. kole strieborná bola pesnička, keď Pavúk svoje siete dotká interpretom Pavol Hamel Elán opäť bronzový tentoraz so skladbou Nie sme zlí štvrtý toreador Karol skupiny Loizo a okno Oknome lásky skupiny Olympic. Pred tromi rokmi v 238 ičke sme mali najvyššie blues skupiny Katapult Na dvojke No a co? Jany Kratochvílovej. Bronzom sme oceňovali Sela Ví, Mekýho Žbírku. Čtvrtá bola Tublatanka a Pesnička o nás a peťkou Maria Jozefa Laufra. V kole 289. 7. februára 2024 Zvíťazili Jean de Arc a Jiří Korn Hrám Karola Duchoňa to bola dvojka trojkou Zvonky štěstí Karla Gota a Darinky Rolincovej Až to sem sekne Jarka Nohavicu to bola štvorka a peťkov Katka Mekyho Žbírku No a pred rokom Karol Duchoň a pieseň o decembri Zvíťazili v 338. kole 6. februára Strieborní boli Marian Varga Kolegium Muzikum a Homáš Johana Sebastiana Bacha Trojkou štiestí Márie Rotrovej, Štvorkou tajná šťastná hviezda Mariky Gombitovej a Miroslava Šbirku a Peťkou ďalšie dueto, dotazník Hany Zagorovej a Petra ale Utajil som tu práve pesničku, ktorá obsadila 5. miesto v 85. kole, tak si zaspomíname na seriál, taký šesdielný so slovenským dubbingom, bol to australsko-britský seriál z roku 1979, ktorý dostal názov Zlatá šachta, si mnohí dokážu vybaviť, a objavila sa tam ako ústredná melódia práve tá, ktorú dnes budeme počúvať ako návrat za tým, čo bolo v našej ponuke svojho času. Autorom tejto melódie je James Last a ona sa ako inštrumentálka teší pozornosti až do súčasnosti. Evidovali sme ju pod názvom Osamelý pastier alebo Osamelý pastýř. A interpretom v tejto verzie sa stal Felix Slováček. Roku 1979, keď to so svojím soprán-saxofónom v štúdiách Mozarteum zaznamenával orchestrom Ladislava Štajdla, sprevádzaný Felix Slováček, dostalo to teda názov Osamelý Pastier, a potom sa to objavilo aj na takej LP platni orchestra Ladislava Štajdla, muzikoterapia s poradovým číslom 3, a tiež sa to objavilo samozrejme aj na iných miestach, hlavne vďaka svojmu stvoriteľovi Hansovi Lastovi Rodákovi z Brém, ktorý bol ročníkom 1929 a šéfom aj svojho orchestra. Táto melódia zaujala po celom svete a už možno aj vďaka hráčovi na tzv. panovú flautu rumúnskému hráčovi menom George Zamfír, ktorý to spopularizoval Dá sa povedať, že ako prvý bola pôvodne určená pre album Film Music, filmová hudba bez filmov, Film Music owne filme. Malo to obsahovať len originálne skladby Jamesa Lasta, do albuma ale napokon nikdy nebol vydaný, ale táto pesnička, ako osamelejší pastier, sa objavila v 77. na projekte s názvom Spomienky na Rusko a v tomto istom roku bola vydaná aj ako single a začala teda svoju cestu za poslucháčom a veľmi často použitá ako filmová hudba v roku 1979 teda slúžila ako ústredná pieseň pre spomínaný šesdielný televízny seriál Zlatá šachta, ale ona sa potom v 84. objavila aj v takom krátkom filme Paradise nominovanom na Oscara v 2004. Quentino Tarantín využil nahrávku ako hudbu na pozadí do záverečných titulkov pre svoj film Kill Bill číslo 1 a ono toho bolo ešte viac a viac a dodnes to v dobrom slova zmysle dráždi mnohých. Úspešná bola aj repová verzia od Lamara ktorá bola natočená v roku 1999, rovnako aj verzia od Lea Rochasa, ktorý s ňou v decembri 2011 vyhral talentovú televíznu show Das Supertalent. Takže aj aktuálne je možné nájsť nejaké čerstvejšie podoby, ale my sme sa samozrejme obzreli za tým, čo tu u nás svojho času bodovalo. Aj keď nie je teda dlho, ale v rebríčku to malo svoj priestor. Takže takýto je náš návrat do minulosti vykupávok a poďme opäť za tým, čo je aktuálne v jej ponuke a ide o pesničku, ktorá sa nám do tej elitnej peťky dostáva z minulotýžňového 6. miesta a po piatýkrát aj v rebríčku bude Markétka Márie Rotrovej. teda aktuálne na piatom mieste pred štvorkou si skompletizujeme narodení nových oslávencov samozrejme našli by sme ich podstatne viac ale tak ešte mi tu svietia tri mená: Eva Vopatová ročník 1948 narodená v Ústi nad Orlicí neskôr známa pod prízviskom Kotvová, stala sa tanečníčkou aj bola dramaturgičkou redakcie zábavy, moderátorkou spravodajstva Československej televízie, ale venovala sa spoločenskému tancu a stala sa dokonca 13-násobnou majsterkou Československa. Po úspešnom absolvovaní fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovej v 73. začala pracovať v televízii ako redaktorka a krátko na to sa stala vôbec prvou ženou televíznou hlásateľkou a moderátorkou vtedajších televíznych novín. Čo sa týka tej tanečnej kariéry, tak e, ako osemnásobná majsterka Československá v latinskoamerických amerických tancoch, toto všetko si pripisovala na svoje konto, v rokoch 1970 až 77 a pribudlo k tomu aj šestnásobné víťazstvo v štandardných tancoch od roku 1973 do 78. Aj toto je niečo, čo sa dá pospomínať v jej súvislosti. No a ešte mi tu zostali dvaja športovci. Na jednej strane je to ročník 78, Rodax Oviedá Ovieda španielský profesionálny cyklista Samuel Sanchez víťaz letnej Olympiády 2008 s hromadným štartom keď v záverečnom športe predstihol špecialistu na tieto situácie Fabiana Kančeláru ale aj Davida Rebelina. a v roku 2011 vyhrál aj svoju prvú etapu na Tour de France s hokejom si spájame rodáka z Ilavy. Je tomu 44 rokov, čo sa tam narodil. neskorší reprezentant Tomáš Kopecký, dvojnásobný držiteľ Stanley Cupu. V tom slovenskom drese tiež odohral niekoľko zaujímavých turnajov. Zúčastnil sa aj Olympiády 2010 vo štvrtfinálovom zápase so Švédskom, kde bol nasadený v prvej formácii. S Marianom Hosom a Pavlom Demitrom strelil aj svoj vôbec prvý gól v seniorskej reprezentácii, keď zvyšoval na 4-2. Svoju premiéru si odbil v roku 2012 na svetovom šampionáte. Slovensko tam získalo striebro. S piatimi gólmi na turnaji sa stal najlepším strelcom slovenskej reprezentácie. A takýchto podobných duelov by sa našlo tiež ešte dosť. Ale je posledným na zozname po pesničke si už budeme pripomínať odchádzajúcich a tiež je to pestrá zostava a sú tam aj mená, ktoré po rokoch rovnako rezonujú jedno nám rezonuje na priečke číslo 4 z tých, ktoré už nerozšíria svoj repertoár z pevník a že je košatý a pekný a aj po rokoch vyhľadávaný o tom netreba hovoriť je to posledný pokles oproti predchádzajúcemu kolu o tri priečky. Neúspešný obhajca prvenstva, ale bol tam dvakrát za sebou a tiež sa k tomu dá ešte pripísať jedno víťazstvo vďaka nahrávke Jesenná láska. Dnes je štvrtý Miroslav Žbírka. Láska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 sa stratia z duše a človek koní tu hlaví. Od srdca k srdcu duše a pre každé chce zomierať, žiť nechce pre nijaké, Chcel by mať jedno pre seba, je to jedno aké. Aj srdce možno obrázok, a možno tôňu iba, no pred cieľom sa zastaví, komu za srdce chýba. Zo všetkých mojich obrázkov má mi vyošiaľ Bola to láska, sklamanie, aj láska bola... všetko s No ten, čo llubil, sklamal sa, a ten, če sklamal lluby. Praddoý smutný hledných dní na staré lístě paná poznala prlišny skoro. A teraz sa ideme už teda pozrieť medzi tých, ku ktorým sa tiež môžeme s láskou obzerať, aj keď už možno je to aj neskoro, keď použijeme pasáž z pesničky, jesená láska. Hlavne herectvo teda bolo kosené v rokoch predchádzajúcich v tento deň dosť výrazne. Začneme rokom 1982, keď v Prahe zomrel herec a pedagog William Záborský Člen hry slovenského národného divadla ktorý sa venoval hlavne javiskovej reči a rozvoju recitátorského umenia a jeho výraz je odnes charakteristický, keď si dopustíte hneď viete koľká od 10 rokov neskôr ho nasledovala herečka Judita Djurdiaková sestra herca Juraja Djurdiaka rodáčka z Hornej štubne ktorá študovala neskôr na strednej Všeobecnú vzdelávacej škole v Martine a po absolvovaní štúdia herectva bola členkou činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobila teda až do toho svojho odchodu v 92. roku. Bola predstaviteľka skôr takých drobných, ale pestrých postav a objavovala sa aj v nejakých tých rozprávkach, podobne ako Dana Vávrová. To bola pražská rodáčka, herečka, príležitostná režisérka, sestra Hany Vávrovej, herzmánkovej. No a takú prvú filmovú úlohu, ktorú stvárnila Dana Vávrová, to bola Leontínka z titulu Ať žijí duchové mala 9 rokov, keď ju stvárnila potom študovala na Pražskom konzervatóriu, predušila to vo čtvrtom ročníku, ale objavila sa aj v seriáloch My všichni školou povinní, alebo Bambinot v druhej polovičke 80 rokov už účinkovala v Nemecku vo filmoch svojho manžela Josefa Wilsmajera a za úlohu Anny po filme Jesenné mlieko alebo Podzimní mlieko získala tiež nemecké ocenenie Strieborný pás. Mala 41 rokov, keď zomrela v Mníchove na Rakovinu. O dva roky neskôr v Prahe zomrel herec, ale aj dirigent Pavel Vondruška, bol členom divadla Jari Cimrmana a objavil sa aj v niekoľkých desiatkách filmov ovládal niekoľko cudzích jazykov francúzštinu, talianštinu, španielštinu angličtinu, ruštinu, nemčinu srbochorváčtinu, latinčinu aj esperanto vyštudoval konzervatórium následne pokračoval na štúdium dirigovania, opernej réžie a dramaturgie na hudobnej akadémii muzických umení no a bol aj korepetitorom v Národnom divadle, tiež dirigoval pražskú spevohru, dokonca bol aj dirigentom v rokoch 1951 až 77 symfonického orchestra armátneho umeleckého súboru, tiež moravskej filharmonie Volomovci v opere štátneho divadla Ostrava ale aj hudobného divadla v Karlíne a v posledných rokoch súbežne aj korepetitorom v Národnom divadle, takže na jeho konte Množstvo zaujímavých skúseností. 28. decembra 2010 sa ale vážne zranil pri páde do orchestriska stavovského divadla, keď sprevádzal turistov. Bol hospitalizovaný v Motolskej nemocnici, udržiavaný v umelom spánku, ale potom prišiel ten 5. február a večerné hodiny. Práve vtedy sa to skončilo. Ďalšia spomienka Určite dnes musí patriť aj menom Leopold Haverl. Je to 10 rokov od momentu, čo nás opustil herec, dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, tiež stvárnil množstvo výrazných postáv. Priestor takýmto postavám dával aj Václav Vorlíček, jeden z najúspešnejších českých režisérov a scenáristov, ktorý v roku 2019. Najčastejším spolupracovníkom bol spisovateľ a scenarista Miloš Macourek. Kirk Douglas, ten bol ročníkom 1916, zomrel v roku 2020. Americký herec, filmový producent, známy aj tou svojou medzierkou v brade, hrúbým hlasom a úlohami zloduchov. Medzi najznámejšie filmové úlohy patrí Spartakus v rovnomennom filme, alebo Vincent Van Gogh, ktorého stvárnil v titule Smed po živote, za čo bol aj nominovaný na Oscara. Nominovaný bol aj za ďalšie filmy, ale už žiadna nominácia premenená na víťazstvo nebola. Nakoniec získal aspoň Oscara za celoživotné dielo, za 50 rokov kreatívnej činnosti, inšpirujúcej filmovú komunitu a to v roku 1996. A to ešte prežil pád vrtulníka v 91. roku a o 5 rokov neskôr utrpel mozgovú mŕtvicu, ktorá čiastočne narušila aj jeho rečové schopnosti. Posledným na hereckom je Arthur Christopher Orme Plumer, rodak z Toronta narodený v roku 1929, bol kanadským hercom a tiež získal Oscara, ale za vedľajšiu úlohu vo filme Začiatočníci v roku 2011 Stal sa jedným z najoceňovanejších hercov, častokrát nominovaný na Oscara. Bol tu aj titul Muž, ktorý vedel priveľa, ale diváci si ho môžu pamätať aj zo série s názvom Vtáci v Trni. Takže pred 5 rokmi sa jeho životný príbeh uzavrel, ale nie je to ešte kompletka, ešte si tam doplníme mená, ale teraz ideme za bronzovým interpretom našej aktuálnej ponuky, ktorý sa nám posúva o jedno miesto zo štvorky. Na trojku s pesničkou, tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, vaše Gneckář. Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle, Celý tá duchla, ta dávno ešte bola ve výrobě, a ja už vedel, co ti budem To ešte rostla v javorovém lese.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 Měj soucit, aspoň k tomu jávoru, jen kvůli tobě přestal býti stromem, tak už nás oba pozvi nahoru.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 Přestal býti stromem, tak už nás oba pozvy nahoru. Pozvy nahoru. Pozvy nahoru. Tak vaš gneckář, keď opäť dostal pozvánku do Horných poschodí, po šiestich týždňoch je späť na bronzovej priečke práve s nahrávkou Tu kytaru sem koupil kvôli tobie, pred striebornou pesničkou, ktorá sa tam tiež vracia na toto poschodie po dokonca desiatich kolách tak e, poďme si ešte skompletizovať teda zoznam odchádzajúcich Panna Cinková uhorská ľudová huslistka rómskeho pôvodu, alebo Cinka Panna po maďarsky alebo maďarčine, tam sa to otáča považovaná za legendárnu Primášku. Narodila sa na území okresu Rimavská sobota v slávnej rómskej muzikantskej rodine. Od bol hudobník Primáš. Išlo o dvorného muzikanta Františka Rákocího. No a jej životný príbeh ten bol od roku 1711 registrovaný až do toho 5. februára 1772. S muzikou mal veľa spoločného aj Jindra Šťáhlavský, rodak z Ústí nad Labem. Pred rokom vo februári sme si pripomenuli osemdesiatkú, ale už nedožitú teda, bol spevákom, ktorý začínal v ústeckej kapele The Strangers v Ústí nad, Labom, nad Labem. No a neskôr se stal členom Fešáků, s kterými naspíval těž množstvo známých pesniček typu Jaro, Osud, Pojedou, Dívka, z Rocky Mountain, Ohio, Plavá Jane, alebo Poslední veřejné obješení a občas vystupovali s kapelou Starý Fóry, alebo Klidánko z Ústí nad Labem, alebo s pražským zoskupením Rekonvalescence na tej českej scéně pôsobil takmer 40 rokov, potom bol už uputaný na invalidný vozík od roku 2008, naposledy ho bolo možné vidieť verejne v decembri 2012 na spomienkovom koncerte k 45. výročiu Fešákov v Ústi nad Labem a zomrel v roku nasledujúcom 2013. E, Ročníkom 1921 bol Don McNally americký atletický veterán ktorý sa preslávil odbehnutím 744 maratónov ale pozor vytrvalostným behom sa začal venovať až takmer v 50 -tke. zomrel pred deviatimi rokmi v 2018 potom v Bratislave bývalý futbalista neskôr aj významný futbalový tréner a pedagóg Ladislav Kačáni ročník 1931 no a na konci tohto zoznamu mám prvé výročie odchodu rodáka z Dubovej menom Ján Super. snáď si ešte spomínate nedá sa zabudnúť pretože bol výnimočný zo strany slovenských aj politikov, lebo istý čas v tejto pozícii fungoval výnimočný tým že ja si neviem vybaviť iného politika, ktorý by k nám prišiel len tak na kávu, ako sa v jeho prípade stalo, ešte keď sme sídli na Kapitulskej a je jediný politik, ktorý dokázal urobiť ešte jednu vec zavolať vám a zaželať všetko dobré do nového roku toto iný človek ako Ján super neurobil preto na neho dnes aj ja veľmi rád spomínam deň prvého výročia jeho odchodu Poďme za pesničkou zo strivornej pozície. Je tam slepá láska Evi Kostolániovej. Kto vie, či má pravdu a pradie? Kto vie, či nás... Naprať je Takú priácu Že ňou Kto vie, čo je láska, láske rásť Kto vie, čo v nej vedie na cestie? Kto vie, či nás nie neženie? dnesme opäť do bodu, ktorý je o dvoch momentoch, jednak o vyhlásení šampiona a tiež rekapitulácii toho konkrétneho kola, ktoré je v ponuke, dnes 389. v poradí. Strieborná je slepá láska Hevy Kostolányovej po 13. krát v rebríčku. Na trojke Vašecknskár, skladba Tu kitarou sem kúpil kvůli tobie spolu s ním. Ide 8 týždňov rebríčkom aj štvorka, jesenná láska Miroslava Šbirku. Na 5. je Markétka Márie Rotrovej, na 6. najúspešnejšia novinka kola predošlého, titul tak či tak, interpretný ľudia Knekuda a skupina Plavci. Bola to Láska Jany Kocianovej, tá je aktuálne sedmičkou, osmičkou moritury Tesalutant Karla Kryla, deviatkou Až sa znova narodím Petra Nadia, desiatkou Hlídač Krav Jarka Nohavicu, jedenástkou Hľadám tvoju tvár Karola Duchoňa, dvanáctkou Eva Olmerová a tam pod nebeskou brání. Na trinástej priečke máme Čerstvý vietor, my sme kluci od vody Ivana Mládka a formáciu berovnka Syncopaters, 14 je Marika Gombitová, Pesnička žena je váza už ale ďalej po 15 kolách nepokračuje. Na 15. mieste sa nachádza prístav krásnych žien, s ním aj František Kristof Veselý. 16. sú ostrovy Talibora Jandu, 17. trojský kúň vokálnej formácie Bezinky, 18 Karel Zich a tím víc ste mám rád, 19 Chlapčenský úsmev, vaša patejdla a dvaciatku okupujú, Hana Zagorová, Petr Kotvald, Standa Hložek a titul Jinak to nejde. Dominky, dnes v úvode zneli. titul Kapely Starnu v podaní Palahamela, Janka Lehockého a skupiny Modus Zostalo naše publiku kapeľi je tánu. Tak nech žije zmena, odchádza každý kvôd. Tak, tak, tak, nech žije zmena. Tou zmenou bola aj novinka číslo 2 s názvom Takto na tom sviete chodí. spominali sme na Hanu Hegerovú. Jo, jo, jo, jo, takto na tom sviete chodí. Když jedu vlakem nebo lodím. A hlavne, když do dupežky na pamäti mám, že človek nemá zostať sám. No, má zostať sám, nič krajšieho nepoznám. A to sa nám aj pekne zrímovalo. A je to aj pravda, lebo novinka číslo 3 má tento názov a interpretkou bola Melánia Oláriová. Nič krajšieho pravím vám, na tom svete nepoznám. A čo to je? Ako keď se s chladcom šválním čo? tanci dobré výsvrta. Aha, dobré. No, pojďme za novinkou číslo čtyři, těž v krátké ukážke počúvajme Olympic a single Snad jsem to zavinil já. Jsi tak smutná, kdo se má na to koukat, nic jíst. Ti nechutná v hlavě máš asi si brlí. Tak nezoufej, nezoufej, nic to není, nič to nie je, za chvíli no, no, se to, to změní, ještě dázov pěsně, snad jsem to já, a už to jen kompletizujeme o dueto, sentimentální chlápkové, Autory jsou aj interpretmi Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Kde jsou ty časy, kde jen jsou, vzpomínky mizej pod plísní. U táboráku s kytarou, nocí šla píseň za písní. Snad všechno bylo jinakší, i pivo mělo jiný šmat. Čas každýho z nás poznačí, čas letí ani nevíš, jak... Že... No, letí, tak sa treba rýchlo venovať už aj výťaznej nahrávke. Vracia sa nám na trón šampiona po troch týždňoch, medzi tým štvrte a deviate miesto postihli skladbu Žemi je ľúto. A viem mi to aj radosťovo známiť. Výťazmi sú skupiny Lojzo a Elán. by to vydržal 3 hodiny a ešte aj nejaký ten čas navyše, ale ak náhodou na druhej strane ešte posluchač sedí, tak by to chcelo nejakú bodku, možno v podobe múdrosti, ktorá samozrejme je z úplne inej hlavy a možno sa mi nikde pasuje, lebo tu toho bolo povedaného viac ako dosť, ale prečo nie a má nasledovnú podobu. To, čo chceme povedať, by malo prejsť tromi bránami bránou pravdy, bránou dobroty, bránou úžitku. A kto? Čo chceš povedať? Nie je pravdivé, dobré ani užitočné. Potom je lepšie nechať si to iba pre seba. Pokus ďalší bude ponúknutý 12. februára. To vtedy peknú zimu z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. He's not supposed to be Už jdeme do finále a za všechno vážne tí za stíle a možná. Známý, s námi zlazek je bez, už jen celý všem, a kde jste se chvíli smáli, tak dali jsme kousek chválit i nás, tak my užeme do krále a za všech bášních lidí. a možná i kouzelník. Do tu chili jednou, příště se vrátí s naší parnou.